Ангел Каралиичев Приказки от цял свят Този изборник съдържа приказки от цял свят, преразказани от Ангел Каралиичев и публиковани за първи път в книгата му Съкровищница 1967 г. Най-старата приказка на света египетска народна приказка. Тази приказка е записана върху папирус в Древния Египет преди близо 4000 години. Тя е най-старата народна приказка. Преведена от древноегипетски на руски език. Преводът е направен от Исакът Нелсон и Фахаменделсон. Озаглавена е левът и мишката и напомня много приказките на някогашния елински роб езоп е 1500 години по-стара от тях. Книгата в която е напечатан руският превод носи заглавие в Реонът, и Магиосниците, приказки, повести и поучения от древния Египет. Живял някога в планината един могъщ лъв. Той ходел всеки ден на лов и планинските животни се страхували от него. Веднъж ляват срещнали една пантера. Цялата и кожа била изпокасана, а коремът ти висял на парцали. От много рани тя била нито жива, нито мъртва. Лъвът я попитал, какво е станало с теб. Защо ти е изпокасана кожата? Кой ти е изподрил корема. Пантерата му отговорила, човекът, какво ето и човек, повторно я запитал лавът. Човекът е най-хитрото нещо, отвърнала пантерата. Да не му падаш никога в ръцете. Не е жил си лавът срещу човека, но затеил злобата си и тръгнал да го търси. По пътя си той срещнал едно магара и един кон. Около техните му били замотани юзди из железни пръчки между зъбите. Кой ви е вързалте, попитал лавът. Нашият господар човекът, отговорили добичетата. Лавът е рекал очудено, нема човекът е посилен от вас. Конят и магарето отговорили, той ни е стопанин. Няма нищо по-умно от човека. Никога да не му падаш в ръцете. Още повече се наежил лавът срещу човека и отминал коня и магарето. Насреща му се задали волът и кравата. Рогата им били заострени, ноздрите им продупчени, а върху вратовете им тегнал хомот. Лъват попитал кой ги е докарал до такъв ред, те му отговорили, че тая работа е сторена от техния господар, човекът. Отминал по понататък и срещнал мечката. Ногтите и били отрязани, а забите, извадени. Лъват я погледнали, викнал. Кажи ми от тебе ли е посилен човекът? Посилене, е, отвърнала мечката. Аз бях рътекиня на един човек. Веднъж той ми рече, наистина ноктите ти са много дълги и пречат ти на яденето. А пък забите ти са много слаби и не ти дават да похапнеш каквото искаш. Позволи ми да ги извадя и ще ти донеса два пъти повече храна отколкото съм ти давал до сега. склоних да ми изкара забите. Но той като ми взе забите и ногтите на греба пясък хвърли го в очите ми и побягна. А пък аз с нищо не можех да го задържа. Още повече се разгневил лъвът. Той напуснал мечката и тръгнал да търси човека. Но скоро съзрял втори лъв прищипнат от едно планинско дърво. Разцепенят от ствол на дървото бил захапал лапата на лъва и той се мъчал, защото не можел да я измъкне и да побегне. Лавът, който пристигнал, попитал, как си попаднал в такава беда? Кой ти я докара до главата? Вторият лав му отвърнал, докара ми я човекът. Пази се от него и не му вярва. Човекът е хитър. Никога да не му падаш в ръцете. Аз срещнах веднъж човека и го попитах с какъв зънеяд се прехранва. А той ми отвърнате, моят зънеяд не ми дава да устарея. Аз мога да ти направя такъв талисман, че след него ти няма никога да умреш. Трябва само да отсека ствола на ейоно и дърво. И дам ли ти да се докоснеш до такъв талисман? Никога няма умреш и ето го наближи до той планинско дърво. отсече го, разцепи ствола му, склини ми викна, слагай тук лапата си, я смущна лапата си в цепнатината. Тогава човекът избиклина и дървото ми захапа лапата. А човекът, щом видя, че не мога да го подгоня, хвърли пясък в очите ми и ме остави. Първият лав, като чул тия думи, се разсмял и рекал: О, човече, ако ти ми паднеш някога в лапите, ще ти се отплатя наведнъж за всичките обиди, които си нанесъл на планинските зверове. И той продължил да търси човека. Но, такмо в то и време му се пречнала под лапата една мишка съвсем мъничка на глед и немощна. Лъвът посегнал да я смачка, но мишката му се помолила. Не ме смачквай, господарю мой. Ако ме изедаш, няма да се наситиш. Ако ме пуснеш гладът, ти няма да стане по-голям. Но ако ми подариш живота и аз до некога ще ти се отплатя с такъв подарък. Не ми прави зло, не ме убивай, защото когато и да аз ще те отърва от беда. Лъвът се присмил на мишката, че какво можеш и направиш ти. Нали никой на земята не може да се бори с мене и да ми стори зло? Но мишката му се заклела, клетва давам, че ще те избавя от гибел, когато за тебе настъпи черен ден. Лавът сметнал всичко за шега, но си помислил, ако я изям, не ще се наситя, зато и няма да я изям, и я пуснал да избяга. Но случило се тъй, че един ловец, който ловил зверове с примки скопа ляма тъкмо по пътя на лава, Могъщият лав пропаднал в ямата и паднал в ръцете на ловеца. Омотал го ловецът в една мрежа здраво, го вързал с сухи мъци, а отгоре го затиснал с сурови кожени въжа. Завързаният лав лежал в планината и ще мъчал. Так му сега настъпило време мишката да изпълни клетвата си. Случият поискал да се посмее над горделивите лавски слове и завел при него мъничката мишка. Мишката тогава казала на лева, не ме ли позна? Аз само най-мъничка е мишка, на която ти подари живота. Дошла съм да ти се отплатя. Ти си паднал в ръцете на човека, но аз ще те отърва от гибел. Трябва винаги да си признателен на ония, който ти е направил добро. И се заловила да гризе мрежата на лева. Тя прегризала всичките сухиремъци, прегризала и суровите кожени въжета, с които бил мутан и го отървала от мрежата. Сетна мишката се скрила в гривата на лъва и той бързо се вторнал с нея към планината. Помисли си за малката мишка най-слабата от всички планински жители и олавет дето си най-силен от зверовете в планината. Помисли и ти какво чудо е признателността на която дължиш живота си. Новогодишен подарък китайска народна приказка. Всички посрещат новата година с голяма радост и надежда. На трепезата срещу нова година седнаха да вечерят старият баща и неговите три дъщери. Дъщерите поднесоха на баща си чашка затоплено вино, а старият се усмихна и рече: Много съм ви благодарен, че да му и за трудовете, които полагате да бъде разтребен този дом, където живеем. Както е редно според обичая, сега аз ще ви поднеса по един новогодишен подарък. Подаръците са много скромни, но те са от сърце и вие ще покажете какво можете да направите с тях. И като се вдигна старецът отключи скривалището и изкара отвътре три връзопчета, в които беше грижливо завързал подаръците. Девойките поеха подаръците, наведоха се, целунаха десницата на баща си и се дигнаха от трапезата. Пожелаха лека нощ на стареца и се прибреха в своята стая. Нетърпеливо разгърнаха вързопите с подаръците. Първа развърза своя подарък най-голямата. На устните и се изписа крива усмивка, когато видя, че в нейното вързопче бяха скътени три бъкарени парички. Голям скъперник стана на стари години на шият баща. Подарява ми само три бъкарени монетки. Какво можеш да направиш с тях? Поне да бяха сребърни, въздъхна тя. И на мене подаряват три бъкарени парички. Ще ми стигна да си купя само три пъти сладолет през лятото, проговори средната. Всеки бащин подарък е скъп. А още поскъпи се мъдрите думи, които татко изрече когато ни поднесе новогодишните подаръци. Рече най-малката и притисна вързопчето до сърцето си. Минаха 12 месеца отново настъпи нова година. Този път, старият баща, поднесе на дъщерите пъстри колани, измайсторени от коприна. За малки подаръци не стана дума. Старецът сакаш ги беше забравил. Изтекоха още две години. Девойките пораснаха, за трети път настана новогодишна вечер когато всички се наместиха живи и здрави край трепезата, бащата и чашката са затопленото вино и се обърна към дъщерите си. Кажете ми, че да какво направихте с подаръците, които ви поднесох преди три години? Най-възрастната се засмя и рече, аз тътенце едва си спомням за монетките, които затолих някъде преди три години и не ги намерих. Нищо не си спомням за уния нищо и никакви парички с които още преди години си купих сладолет и го изядох. Рече средната. Тогава се намеси най-малката дъщеря и рече, много съм ти благодарна, татко. С трите бакарени монетки аз купих теличката, която сега стои вързана в обора. Двете сестри се спогледаха с голямо очудване. Как е възможно да купиш теличка само с три малоценни монети? Ще ви кажа, отвърна най-малката. За трите бащи бакарени парички аз купих само едно жълтичко пухкаво патенце. Изхраних го. То порасна и стана патица. През цялото лято аз изнасях на пазара тежки яйца за продан. През есента имах пари и купих едно прасенце. За една година то ми порасна и стана голямо-голямо и тлъсто. Продадох го, получиш толкова пари, с които можех да купя едно таленце. Миналата година го доведох и то израсна. Вече стана младата лица. До година татко ние ще имаме крава и всеки ден ще получаваме за закуска мляко и наше сирене. Ето какво направиха аз с трите медни парички, които получих преди три години като новогодишен подарък. Да си жива и здрава, рече бащата и ще просълзи. Прегърна дъщеричката си и я целу на почелото. Този беше неговият най-скъп новогодишен подарък. Златорожко Саамска приказка Направил един старец от глина човек, с голям корем и голяма уста. Измайсторил го и го изправил навън до прозореца да съхне. Сет не отишъл при бабата и се похвалил, погледни старо какъв човек съм направил. Старицата дигнала очи, погледнала през прозореца към глиненя човек и видяла, че той е оживял и отваря устата си. Много се изплашила е и прехъпала усни. Оле старче, какво си сторил? Ами, че този човек, дето си го направил жив, той сега ще влезе при нас и ни на лапа. До дето изрече тези думи, зад прозореца се чули тежки стъпки. Туп-туп-туп. Глинчо пристигал. Бутне вратата и влязъл в къщи. Погледнал насам натам. В се дял старецът и плетил мрежа, бабичката му помъгала. Глинчо протегнал ръце, хванал стареца и старицата и ги погълнал заедно с ръцете, краката и мрежата, която плетели. Озърнал се да види дали има нещо друго за и като не съзрял нищо обърнал се назад и излязъл на улицата. А там се задали две момичета. Едното носело вода в стом на другото с кобилица. Отворил устата си, Глинчо и двете на лапал, едното заедно с стомната, а другото с кобилицата. Продължил пътя си по-нататък. Насреща му се задали три бабички. Те носели кошници пълни с Глинчо протегнал ръце на тикъл в устът си бабичките заедно с ягодите. И пак закрачил: Туп-туп-туп. Състигнал до трима рибари, които поправяли една лодка. И тримата ги налапал заедно с лодката. На пъти му се мирнали още трима души, дървари, които се чели дърва. И на тримата видял работата, глътнал ги на бърза ръка заедно с секирите. Вървял, вървял. Видял една планина на планината, млад елен с разклонени рога. Па се травица. Глинчо застанал срещу Елена и викнал, «И тебе ще изя, Меленко! Слизай долу!» А Еленът отгоре му отговорил, «Глинчо, Глинчо! Ти стой както си спрял, разтворил си по широко устата, а пък аз ще скочи от планината и право ще се намъкна в устата ти!» Зарадвал се Глинчо и захванал да се смее, хихихи -хи", изправил се под планината, зяпнал по широко и се загледал как Еленът щял да скочи в гърлото му. Но Еленът се засилили като подскочил здравата, ударил Глинче по корем, трах Глинчо се разклатил, паднал на гърба си и се пръснал на хиляди парчета. И всичките живи хора, които излапал мигом скочили на крака и се разбягали към къщи, старецът с старицата повлекли мрежата момичетота с стомната и кобилицата, хукнали бабичките с ягодите, дърварите с секирите, рибарите пловнали с лодката, а най-подира им се вторнали Еленът. Тогава девойките донесли много злато с елените позлатили еленовите рога, и всички започнали да наричат юночния елен златорошко. Тримата ловци руска народна приказка. Имаш едно време трима ловци, двамата брадати, третият без брада. Тръгнаха тия ловци да стрелят дивеч. Цял ден ходиха на празно. Най-сетна при вечер гръмнаха една На Накладоха огън. Стоплиха вода, попъриха я, ръбицата, оскобаха и перушината. Звариха я. Тогава дойде мъчнотията, как да я разделят. Я, е само една, а пък те, трима. Брадатите продължиха, хайде да дадем я, ръбицата, на той от нас, който най-дълго ищрая без да каже нито една дума. Добре, съгласи се голобрадият. Седнаха до огъня и млъкнаха. Минаха час-два-три, никой не отваря уста. Само се гледат в очите. По едно време голобрадият пресегна и измъкна я от тенджерата. Посоли я. Разчекна я и започна да лапа. Той яде, а брадатите мълчат. Когато изяде цялата я ръбица, брадатите скочиха и надедоха вик. А Бети каква направи? Изгубихте облога, приятели. Ето, че вие проговорихте първи. Няма защо да се сърдите. Яребицата се пада на мене според условието. Брадатите наведоха глави. На втория ден пак нарамиха пушките и тръгнаха по къра. В една дълчина издъбнаха два гълъба. Попариха ги, оскобаха им перушината, свъриха ги в тенджерата и седнаха да си ги разделят. Но как да ги далят? Гълъбите само два ловците, трима. Най-сет след дълги препирни единят от брадатите рече, да оставим тази нощ гълъбите в тенджерата и да легнем да спим. Който от тримата сънува най-хубав сън, той ще вземе и двата гълъба. Съгласни ли сте? Съгласни сме, рекоха другите двама и легнаха край огъня. стана нощ. Огънят полека почна да гасне. Голобрадият захарка мъжката, а брадатите не смееха да заспят, те си биеха умовете кой какъв сън да измисли. Призори на от съня и те задрямаха. На другия ден, когато всички се дигнаха голобрадият се обади, хай да разказвайте сега сънищата си. Първият под дългата брада заговори, сънувах чудесен сън. Присъни ми се, че съм се превърнал на крилът кон. На раменете ми израсли криле на краката ми, сребърни копита а на шията ми, злотна грива. Че като разтърсих гривата си, че като тропнах с крак и се дигнах към небето, за миг прелетях цялата равнина. На другия ден ме срещна един чуден юнак. Той бързо се метна на гърба ми и я сполетях пак към небето. Дигнах се толкова високо, че ми се зави свят и се пробудих от брадят се обади, хубав ти е сънят, ела моята е още по-хубав. Аз пък сънувах, че съм самият чуден юнак. Като те видях, че идаш към мене метнах се на гърба ти и хванах златната ти грива. Хайде сега на небето. Че оттам пък отидохме на месечината. Тък му в тои време гледам, двата гълъба край месечината. Подгоних ги аз бре тук бре там, Цяла нощ скачахме от звезда на звезда, но не можах да ги хвана. най сетне се ядосах и се събудих. Заговори най-сетна голобрадия, ах, братя, какви хубави сънища сте се сънували. Къде ще се меря аз с вас? Сънувам аз, че стоиме тримата до огъня. Не щеш ли, единият от вас се превърна на крилът кон и почна да тропа с крак. В и време пък другият се превърна на чуден юнак и скочи върху гърба на крилът и акон. Дигнахте се към небето. Аз гледах нагоре, гледах докато ми се изкриви вретът. И когато изчезнахте от очите ми, стана ми много мъчно за вас и горчиво заплаках. Сетна си, рекох, те вече никога не ще се върнат. И изядох гълъбите. Изядох ги на сън. Честна дума. Брадатите скочиха, не може да бъде. Какво приказваш? Но когато бръкнаха в тенджерата, те намериха само костите. Трите мишлета – монголска народна приказка. Имаше три мостъкати мишлета с дълги опашки. Те живееха в дълбока дупка, която се намираше в една нивичка голяма колкото детска длан. През зимата върху мишата нивичка падна половин жепа сняг. Трите мишлета, щом не пече пролетното слънце, изскочиха от дупката и ще заловиха да гребат снега с мишите си лопатки. По едно време неочаквано мишлетата намериха замръзнало парче мъсълца голямо колкото гръхово зърно внесоха го в дупката и го предадоха на най-малкото мишле да го пази. Нощом двете по-големи мишлета излязоха навън пак да ринат снега малкото им брат, че помира и само сълцето остата му се налях и то го изяде. По едно време морените братлета влязоха пак в дубката и потърсиха масълцето. Щом разбраха, че най-малкото им братче се съблъзнило и го изяло, те се ядосаха, започнаха да го и го отведоха при съдията да го накаже. Съдията седеше зависнали бели мустаци и опашката му стигаше от стола до земята. Той захвана да разпитва мишлетата защо са дошли. Първо се изправи най-голямото мишле и започна да говори. Ние сме трима, братя. Каква голяма дружина? извика седията. Ние имаме нива, голяма колкото детска длан. Че вашата нива е цяла държава лесна с ръце седията. На нашата нива падна сняг, колкото половин кривач. Ах, учуди се седията там сбушувала същинска снежна лица. Като изгря слънцето, ние изключихме лопати и захванахме да ринем снега. Съ много тежка работа сте се заловили, поклати глава се дяда. Неочаквано, пропище средното мишле, намерихме в снега късче масло голямо колкото грехово зърно. Вие сте намерили цяло съкровище, усмихна се се дяда. Предадохме го на най-малкия си брат и му поръчахме да го пази в дупката, докато се върнем. Какъв добър пазач, промълви се диада. Но този пазач се съблазнили и излапал масълцето. Много лако му мишля и вашият брат, викна се Дията. Тогава ние се нахвърлихме върху него и хубаво го натопахме. Вие сте водили истинска война. Затресе се седията и издаде такава присъда. Сключете мир помежду си на себеите и живейте за напред като братя. А сега приберете се пак в мишата дупка. Петимата, добри приятели, бирманска народна приказка. Искате ли да чуете една приказка за петимата, добри приятели? Живееха в една къщичка петима братя. Най-старият от тях беше посилен и по-опитен от четиримата. Той нямаше висок ръст, но беше набит як, зато и го наричаха юначага. Вторият брат носеше име побойник, защото винаги първи показваше ония с когото ще започнат бой при някое скарване. Третият се наричаше Дънгалаг, защото всъщност той неръст надминеваше всичките братя. Беше най-високият. Четвъртият носеше име богатия, защото беше най-загриженият, най-внимателният и най-пестеливият. Петият брат се наричаше Малчо, тъй като между другите изглеждаше най-мъничок. Дълго време ходиха по звета, тези петима добри приятели задружно работеха, заедно се храниха и нощем млягаха да спят един до друг. Когато станаха големи петимата, братя започнаха да вършат подвизи, които очудваха мало и голямо. Веднъж братята стигнаха до стените на някакъв голям и богат град, където царуваше много жесток цар. Като погледна високите стени, които укражаваха града, юначагата викна на четиримата си братя. Ите какво ще ви кажа? Доста сме яли и пили. Доста сме бродили по звете и сме вършили дребни работи, от които няма да спечелим никаква слава и ахай да братя да се заловим и да завладеем този град, където се е разположили елин много жесток владетел. Ние ще нападнем града и ще освободим неговите зарубени граждани, които страдат по тегото на своя цар. Съгласни ли сте? Съгласни сме. Отговориха дружно останалите четирима братя и наближиха до златните стени на града. Най-напред се втурна по бойника и стъпи на златната стена. Нека излезе царят на този град. Извика той и посочи към царския дворец. Защо ти е нашият цар, отвърнаха много гласове отвътре. Ние сме дошли да се бием с него. Ние искаме да го победим. Те ли? Разсърдиха се царските слуги, разтвориха царските врати и се вторнаха за оръжие срещу петимата братя. Пламна лют бой. Петимата братя се биеха задружно против царя и неговите телопазители. В този бой на първо място излеза и се отличи най-високия. Един след друг той първи хващаше царските хора и ги пръскаше по бойното поле. Най-сетне жестокият цар дигна ръце нагоре и се призна за победена на златният град въздъхна с облегчение, защото петимата братя му смъкнаха робските вериги. Тогава петимата братя се събраха на съвет и почнаха да мислят кой да поеме управлението на града. Четиримата казаха, че и уначагата трябва да управлява освободения град, защото той е най-якият най-опитният и от другите по стар. Но юночагата поклати глава и скромно отказа. Той предложи градът да бъде управляван от побойника, защото той първи бе повикал царя на бой и започнал сражението. Но и побойника не речи да поеме управлението. Той каза, че тази чест се пада на най-високия, защото той се бе отличил по време на битката и донесъл победата. Но и най-висока не склони. Той каза, че в града има толкова много съкровища, които не се наема да преброи. По-добре ще бъде управителят на този град да стане богатия. Богатия също не пожела да управлява града. Нека поеме управлението Малчо. Нашият Малчо, извика той, е най-слабият от всичките братя. Той никога не може да си завладее друго царство. Дума да не става, извика станкия си гласец Малчо. Какъв управител ще стана аз, когато съм толкова мъничък и слаб? Дълго спориха добрите петима приятели и най-сет стигнаха до единодушно съгласие. Ще управляваме града, решихате, задружно петимата, а сега деца погледнете своите ръце. Всяка ваша ръка има също петима, добри приятели готови вярно да ви служат. Ето вижте. Най-големият. Той е палецът най-силният и най-якият пръст на ръката. Вашият показалец е побойник, защото когато искате да раздразните някого, го посочвате с показалец. Средният ви пръст е по-висок от другите, той е най-високият от всички пръсти. Безиманният пръст е богаташе, защото върху него възрастните носят сребърни и златни пръстени. А вашето котрето се знае е малко защото е такова мъничко слабичко и смешно. И тъй, деца, вие виждате, че имате на всяка ръка по петима добри приятели, които са готови да ви помогнат в работата. Те ще станат ваши неразделни помощници, когато тръгнете да си търсите късмета. Пан Котаран украинска народна приказка. Остарял Пан Котаран излежавал се край огнището, мъркали го мързяло да лови мишки. А мишките вече не се страхували от него. Цял ден трупали ръченица покрай малката възглавница, на която дремел дърпали го за мустаците и когато захващали да играят на прескочима гара и прескачали го като път. Веднъж стопанинът видял какво правят мишките и поклатил глава. «Защо ми е на мен такъв куцарак?» – рекал той. Хайде да котаране. куцаране!» Натикал го в една турба и го отнесел в гората. Оставил го под едно дръвче. А Котаран жално захванал да мя очи. Чула го, се и тощ час пристигнала. Ти кой си?, запитала тя. Котаран се оплаши ли козината му настръхнала. Аз съм пан Котаран. Зарадвала се лисана, че този гостенин от господарски род ти се завъртяла около него. Искаш ли, пане Котаран, да заживеем заедно в гората? Аз ще те отведа в моята къща и всеки ден ще ти носят туица-кунуица за ядене. Гладен няма да те оставя. Искам, отвърнал и двамата тръгнали към лисиния дом. Там си заживели хубавичко, комали се огождала за всичко на своя съпруг. Макнела кокошки от корниците до насяла му нападали по земята малки пиленце, които силният вятър са барил от гнездата на птиците. Веднъж Лисана срещнала пред къщата си за ебая. Какво търсиш тук, попитала тя. Дошел съм да се поразговаряме. Ти ще ми разкажеш какви новини си научила, а пък аз ще ти поиграя заешко хоро. Пусни ме да вляза в къщурката ти. Не да влиза вътре, защото там има един мустак звяр, който ще те разкъса, викнала Лисана. Как се казва звярат, попитал зайкът. До дето комали се изговори името му. Котаракът се показал на вратата, целият настръхнал. Кой е дошъл? попитал той. Доведи го тука, да му видя работата. За юба и е обърнал гръб, поплашен и хукнал в гората между дърветата. Там срещнал вълка, мечката и глигана. От кого бягаш? запитали те за пъхтения заек. От страшния пан Котаран бяган. Той се е настанил в къщата на комализа. Лиса. Забите му са като тесли ноктите му, като игли, а от очите му излизат плъмъчета. Горските зверове като чули за опасния гостенин се разтреперали от страх и за да умилостивят лютия се на комичката решили да поканят на обиятли синото семейство. И захванали да се съветват какъв обяд да приготвят, че да се отсрамят пред новия съсед. Аз, викнал вълкът, ще донеса една гнешка плешка да сварям чудесен борш. От мене искайте цвеклото и картофите, изгрухтил глиганът. Аз ще донеса мед за да се подсладят гостите най-накрая, обещала мецана. Къде отиваш, хей? попитал го вълкът. Отивам да донеса зелка. Отвърнал зайкът и се изгубил. Запретнали се всичките горски зверове и изготвили в голямата тенджера ядене за важния гостенин. Когато яденето било готово, захванали да се сговарят кой да иде и да доведе пан кутарани комалиса. Аз не мога, защото съм дебела и се задъхвам при ходенето, казала мечката. Аз не съм запрет хора, защото носът ми е много дълъг, поклатил глава глиганът. Аз пък съм толкова стар, че вече оглушах, изръмжил вълкът. Хайде, зайко, ти си най-млад и пъргав, подканили всички за ябая? Отишъл зайкът, спрял пред лисънината каштурка и тихичко почукал с предната си мека лапичка. Кума ли се го видяла как е застанал на задните си лапички? Ти защо си дошъл? Попита го тя. Вълкът, мечката и глиганът канят тебе и пана, те рана на обяд. Бързо изговорил за юбайо и се вторнал да бега. щом стигнал при другите зверове мечката му рекла, да не си забравил да поръчаш на гостите да си вземат лъжици за чорбата. Ах, плеснал слапите си за юбайо. Забравил сам. И отново се вторнал назад. Пак приближил до каштурката на Комали се и викнал през прозорчето, да не забравите лъжици за яденето. Добре-добре. Няма да забравим, отговорила лисицата и захванала да се тъкми. червила си муцунката, метнала си лисичата кожа. А пан Кутеран си разчорлил косата и запалил в очите си две зелени огънчета. Хванали се двамата под ръка и тръгнали. Като наближили угощението всичките горски зверове си глътнали от страх езиците. Бягайте да бягаме! Този страшен звяр ще ни изеде. Ревнал вълкът първи и строполил в гората и клекнал под едно дърво. Мечката се покатарила бързо на дървото. Глиганът се потулил под масата, а за се мушнал в дубката си. Котаран щъм подушил вереното месо, захванал дъмля, очи хвърлил се към тенджерата и ще заловил да яде. Горските зверове го гледали оплашено и се шипнели, вижте го какъв е страшен. Целият свят с готов да изяде. А пан Кутеран се наил за гнешки спил всичката суроватка от дълвата и легнал да спи на масата. В този време под масата лежил глиганът и полекичка мърдал опашката си. Кутеран усетил мърдането, отвори очите си и помислил, че долушава мишка. Тихичко се дигнали за един скок, се хвърлил върху глигана. Но горският звяр изревели търтил да бега. Котаран се изплашили и се метнал до да дървото, където се била скрила мечката. Мечката се опитала да се изкачи още по-нависоко, но едно танко клонче се счупило и тя се съборила на земята. Паднала тъкмо там, където се бил скрил вълкът. Помогни ми, Боже! Настана моят край, ревнал вълкът и търтил да бега. Подира му се вторнал за Юбайо. Но комчувал, че бягал толкова бързо, че заекът не можел да го настигне. В тои време пан Кутеран и Кумали са пак седнали на масата, похапнали си още мет и и си тръгнали. Когато мечката глига над вълкът и заекът се върнали от дома си, почнали да си говорят. Нищо и никакъв звяр, рекли те, толкова има ни чека без малко щеше да ни излапа всичките. Страшно нещо. Камиларет от Индия индийска народна приказка. Живял в Южна Индия някога един такач, който бил голям майстор на Килими. Той произвеждал чудесни Килими ги правил много бавно. По един на година, зато и печалбата му била слаба и парите за издръжката му не стигали. Веднъж, когато килимарят завършил един от най-хубавите свои Килими ненадейно неговият стан се струшил. Такачът бил си ромах човек и на место да се оплаква от съдбата си грабнал секирата и се опътил към гората да търси някое поздраво дърво, от което да си направи нов такачен стан. Много дървета разгледал докато най сетне очите му се спрели на един висок чемшир, който растял върху самия морски бряг. Ей и креткого дървото, от което ще си направя стан, извикал радостно такачът и пристъпил към него. Нощъм замахнал със секирата си, изведнъж чул глас на невидим човек, който му казал, Пощади дървото майсторе. Кой ми каза тия думи, попитал Килимарият очуден. Аз съм горският вълшебник. Това, че широво дърво е моят дом, в който живея. Защо искаш да го отсечеш? Изплашен Килимарият отпуснал секирата си и отвърнал, Аз избрах това дърво, от което искам да си направя нов стан. Ако не сторя това, не ще мога да довърша килима си и да го продам. Тогава моето домочадие ще бъде принудено да гладува. Невидими горски вълшебник, умахни се от този място, а пък аз ще отсека Чемшира. Моля ти се не посягай на този Чемшир. Тук ми е толкова добре. Вятърът духа от към морето и на това място е прохладно и в най-горещия ден по иска и от мене каквото желаш и аз ще изпълня желанието ти, обадил се пак гласът на горския вълшебник. Килимарят помисли ли склонил, но казал, че най-напред ще се върне вкъщи да се посъветва с жена си. По пътя Килимарят срещнал своя приятел, бръснаря. Къде бързаш? попитал го Бръснарят. Не ме спирай, отвърнал Килимарият. Отивам си вкъщи да се посъветвам с жена си, какво да поискам от горския магиосник, който ми е в ръцете. Искай от него едно царство, извикал бръснарят. Тогава ти ще станеш цара, а пък мене ще направиш съветник и двамата ще се радваме на всичките блага в този свят. Може би имаш право, отвърнал Кили но аз най-напред ще ида да се посъветвам с жена си. Какво приказваш, приятелю? Потребен ли е съветът на жената? Ти навярно имаш право, но аз все пак ще ида да се посъветвам с жена си. Изявил към своя дом. Какво да поискам от горския магиосник, попиталки ли Мария от жена си? Моят приятел бръснарът ми каза, поискай от него да те направи цар. Ех, че глупав Бръснар. Не го слушай. Нима не знаеш с какви грижи е изпълнен животът на един цар. От всяка да го заобикалят предатели и ласкатели. Никак не е радостен живота на един цар. Добре го каза скъпа жено. Предатели и лъскатели. Тогава кажи ми какво да поискам от вълшебника. Ти, отвърнала жената, най-много обичаш на този свят да тъчеш килими. Така ли е? Да имаш право, отговорил Кили Мария. Всички хвалят твоята работа и на драго сърце ти купуват килимите. Но повече от един килим в годината не можеш да изтъчеш. Зато е си ромашки на шия дом. Като намериш в гората този магиосник, помоли го да ти даде такъв с който ще можеш да тъчеш толкова килими, колкото поискаш и по тях да цъфтят най-хубавите образи, каквито досега не са виждали хората. Килимарят поклатил доволен глава, защото съветът на неговата жена му допаднали се, опътил към морския бряг, където се намирало шировото дърво. Но колкото повече наближавал, толкова по-тежко му ставало на душата. Ще ми даде горският магиосник един чудесен стан, си размислял той. Този стан ще тъчаки ли ми и чудесни образи ще рисува, но аз какво ще правя? Ще ходя по пазара да продавам килимите и да трупам пари. Тази работа не е за мене, рекал си килимарят и толкова горчиво му станало на сърцето, че когато стигнал до шировото дърво изправил се и високо извикал, "Вълшебник, нищо не искам от тебе. Щом като не ти е по волята да отсека дървото, където живееш, помогни ми поне да поправя моя стар такачен стан, който се струши. Съгласен сам. Ще изпълня молбата ти, отговорил горският магиосник. Ищом се прибрал в къщата си Килимарят се вторнал към своя стар стан. Намерил го поправен и готов за нови килими. Килимарят седнал, заловил се дътъча и забравил за всичко на света. По цели дни и до късни нощи той тачил до дето не завършил своя хубав килим. Не усещал нито стъпките на жена си, нито идването на своя приятел Браснаря, който от време на време надничали гледал украсата на последния му Килим. Като свършил работата Килимарят дълго гледал своето ново произведение, Сетне не се усмихнал викнал, никой няма да разбере колко съм щастлив сега. Аз можех да стана цар, тогава щях да имам огромни богатства, много роби и ласкатели, но нямаше да имам нито един истински приятел. Горският магиосник можеше да ме направи богаташ, но тогава същях да се лиша от спокойствие, защото винаги щях да треперя да не загубя богатството си. Кое щастие може да се сравни с моето, когато виждам прекрасните образи на килимите си и чувам как малко и голямо хвали работата ми. Не те и народната мъдрост гласи, само струд човек може да превърне на действителност своите желания много години живял така, от, от Индия. Богатство той не натрупал, но той бил частит, защото килимите, които тъкал били по от златните монети, с които му плащали за положение троти, като се радвал на своите килими винаги забравил, че е беден човек. Славата на неговото изкуство се понесла навсякъде в страната и дори след смъртта му народът дълго си спомнял какви хубави и трайни килими е тъкал безкористният тъкач от Южна Индия. Умагиоса на тежава руска народна приказка. В едно царство далечно отвъд девет планини и девет морета живеше стар Стопанин със своята невеста. Тя му роди трима сина. И тримата бяха юнаци стройни толкова хубави, че не можеш нито очи да им се нагледаш нито перо да ги опишеш. Най-малкият се казваше Иван. Веднъж бащата повика своите трима сина и рече, «Мой мили синове вземете и тримата по една страла». Опънете лъковете и пуснете стралите на различни страни. Където паднат стралите, там идете да си дирите невести. Пусна страла първо най-големият брат. Стралата писна и падна в един болярски двор, тъкмо под трема на болярската дъщеря. Пусна стрела вторият брат. Стралата писна и падна в двора на един богат търговец, падна до прозореца, на който стоеше една стара мама, дъщерята на търговеца. Пусна страла най-малкият брат Иван. Издигна се стрелата към небето и, топ, съмбурна в едно кално блато. То ще си е подхвана една жаба кекерица. Тогава Иван рече, как ще се оженя за тази жаба. Тя не ми е прилика. Ще се ожениш, строго заповяда бащата. Такъв ти е късметът. Дигнаха сватба тримата братя. Най-големият взе болерската дъщеря. Средният се ожени за дъщерята на търговеца, а Иван прибръжава така кирица. Повика бащата своите трима синове и им поръча. Хайде сега, кажете на жените си отреда ми умесят по една пита бял мек хляб. Върна се Иван вкъщи къщи невесел. Обронил глава. Нещо го дави. Ква-ква-ква. Миличък Иване, какво ти е толкова здокривяло, попита го жабата. Да не си чул от баща си някоя противна дума? Как да не ми е криво, как да не ми е мъчно, отвърна Иван, като е поръчал баща ми утре да му вмесиш една пита мек хляб. Не се пружи. Лигни си да спиш, утрото е помъдро от вечерта. Наради жабата леглото и когато Иван заспад, тя смъкна своята жабешка кожа и се превърна в чудна хубавица по-хубаво от месечината. Излезе на балкона и се провикна високо. Мои стари помощници, мой скъпи бавачки, скоро се пригответе и елате тук да омасите един хубав хляб за свекара. Ще го месите такъв какъвто съм яла в дума на родния си баща. Сутринта, когато се пробуди Иван, хлябът беше от коле готов и тъй хубаво изпечен, че по хубав хляб не е печен. По хляба бяха изписани чудни рисунки, а отстрани се виждаха руските градове и крепости. Бащата благодари на най-малкия си син за чудесния хляб и поръча на тримата си синове, кажете на вашите невести още тая нощ да ми изтъкат по една черига от куприна. Иван повторно се върна весел, наведена глава с очи. Ква-ква-ква? Миличък Иване, какво ти е толкова докривяло? Да не си чул от баща си някоя противна дума? Как да не ми е криво, отвърна Иван като моят баща заповяда за една нощ за му цяла лачарига от коприна. Не тъгувай съпружи, ами лягай да спиш. Утрото е по-мъдро от вечерта, рече жаба кекерица. Нареди му лиглото и когато се пругат заспоотново смъкна своята жабешка кожа, превърна се в невиждана хубавица, излезе на балкона и се провикна с висок глас. Мои стари слугини бавачки поскоро пригответе един стани и източете додето пропеят трети петли една черга копринена. Нека да бъде такава на каквато съм седяла когато бях в бащиния си дом. Както поръча хубавицата, те стана. На другия ден, когато се пробуди младоженецът, Иван чергата беше готова. Толкова хубава черга никъде по звета нямаше. злато и сребро я бяха украсили такъчите и който я погледнаше, очите му оставаха в нея. Старият баща разгледа чергата благодари на Ивана и изрече нова поръка, отреда се явите пред мене и тримата заедно с невестите си. Върна се отново Иван при жабата невесел с наведена глава. Ква-ква-ква? Съпружи Иване, какво си навел глава? Да не си чул противна дума от твой баща? Как да не ми е мъчно, как да не ми е тъжно, като поръча баща ми утре да се явя пред него заедно с тебе? Как ще изляза с такава невеста пред очите на хората? Не тъжи, мили чека, миля гай да спиш. А утре излез сам пред баща си. Аз ще дойда след тебе. Щом чуеш и играм. Да речеш, моята жабичка пристига в една кутийка с четири колилца. На другата сутрин пристигнаха при баща си най-напред по големите братя с невестите си, облечени и нагиздени. Изправиха се до Ивана и започнаха да му се смеят. Абе братко, защо си дошъл без невестата си? Понеде беше и вързал в една кърпичка, че да ни я покажеш. Къде пък я намери толкова хубава? Навярно си обходил всичките блата. Изведнъж се разнесе голям трясък и гръм. Целият дом се разлюля. Звънаха стъклата. Гостите наскачаха и не знаеха какво да правят. Само Иван не се оплаши, а ми рече. Не се бойте, скъпи гости. Това не е гръмотевица небесна а ми е моята жабичка. Тя пристига седнала в една кутийка с четири колелца. Погледнаха навън гостите и да видят, пред вратата спира колесница с шест коня от колесницата излиза невиждана хубавица дето не може да се опише с перо. Като влезе при гостите хубавицата хвана Ивана за ръка и го поведе към дъбовите маси където беше наредена трапезата. Започнаха всички да едат да пият и да се веселят. Ивановата невеста дигна една чаша свина от пи половината, а остатъка изля в левия си ръкав. След той изъйда едно крило от лебед и коста с крив десния си ръкав. Щом Штом видяха тези хитрини невестите на по-големите братя сториха същото Дигна се хубавицата да играе с младоженеца Иван Размаха лявата си ръка и си виното и от него се образува цяло езеро Размаха дясната си ръка, изтърси куста и мигом в езерото заплуваха лебеди Бащата и гостите останаха затворени уста от невижданото чудо. Дигнаха се тогава по старите невести. Размахаха левите си ръкави и плеснаха виното върху главите на гостите. Размаха десните си ръце и изтърсиха костите пак върху гостите. Една кост удари бащата по лицето. Той се разсърди, скочи и прогони снахите си. Так му в тои време Иван изварди най-изгодната минута, затече се към своя дом, намери жабешката кожа, я изгори в огъния. Подир малко пристигна невестата му, почнат да търси тук кожа, там кожа, няма я жабешката и премяна. Натъжи с хубавицата и рече на Ивана, ох миличек какво си направи? Ако беше още малко почакал, аз щях да бъда завинаги твоя, но сега прощавай. Ще ме търсиш през девет земи в десетата, ще търсиш безсмъртния магиосник. Щом изрече тези думи хубавицата се превърна в бял лебед ти и изхвъркна през прозореца. Иван заплака горчиво и тръгна където му видят очите. Вървящо вървя, насреща му се зададе един побелял старец. Добър ден, рече старецът. Накъде отиваш към коя страна си се опътил? Клетникът му разказа своето нещастие. Ех Иване, защо си запалил жабешката кожа? Не ти е било работа да я буташ, защото не ти си облякал жабешката премяна. Твоята невеста се е родила по-хитра от баща си, зато я е наказана. Нейният баща е поръчал да я превърнат на жаба и да остане жаба до три години. Сега вземи той кълбо и го търкуни. Където иде кълбото, и ти бягай след него. Иван благодари на стареца и тръгна подир кълбото. Вървя-вървя през полето срещна най-напред една мечка. И я да убия аз тази мечка, си рече Иван. А мечката му продума, не ме убивай Иване, защото все някога и аз може да ти потрявам. Тръгна младият човек нататък. Гледа, над него лети една патица. Дигна лъка си и се приготви да пронижа патицата за една стрела, но тък му в тои време тя му проговори с човешки глас, не ме убивай Иване. Ще дойде време когато я ще ти потребвам. Смили се Иван над патицата и не я прониза със стрелата. Потегли понататък. И гледа, бяга един бърз заек, прескача храстите. Дигна отново своя лакала лъка, заекът му проговори с човешки глас. Не ме убивай, Иване, защото ще дойде ден и аз дето да потребвам. Пощади Иван и зайка. Опъти се по към Синьото море. Гледа, на пясъка лежи една риба штука. Лежи и умира. Ах, Иван, не мили се над мене и ме хвърли в морето, с премаляла глас, рече штуката. Иван я хвърли в морето и тръгна по брега. А кълбото се въртеше и развиваше пред него. По едно време кълбото си търкулна към една каштурка. Стои си каштурката върху от два кокоши крака и се обръща насам нататък. Иван се провикна, каштурка-маштурка застени пред мене, както е прилично. Спредната си част се обърни към мене, а са задната към морето. Каштурката изпълни поръчката на младия човек. Тогава той влезе вътре и гледа. Върху печката седнала магиосницата баба Яга, носят и забит в тавана. Седи си тучи забите. Хей, юначе какъв вятър те донесе при мене, попита тя гостинина. Ах ти стара вещице. Най-напред слез да ме нахраниш, да ме напоиш и да ме изкъпеш в банята, че тогава ме питай защо съм дошъл. Баба Яга го нахрани хубаво на гости и скъпа го в банята и тогава научи, че е тръгнал да търси своята жена чудната хубавица. Познавам я, рече баба Яга. Тя сега се намира при безсмъртния зъл магиосник. Трудно ще си я върнеш. С магиосника не можеш се разбра. Неговата смърт стои на крайчеца на една игла иглата е в едно яйце яйцето, в корема на една юрдечка юрдачката. В един заек заекът, в един съндъка съндъкът стои окачен на висок дъб. Този дъб магиосникът пази като зеницата на очите си. И баба Яга показа с костеливата си ръка къде да расте дървото. Иван се опати нататък, тата кола, не знаеше, що да стори как да смъкне съндъка. Изправи се и почна да се чуди. Но в този миг дотърча мечката с грабчи дървото и го изтръгна от земята с корените. Съндъкът падна и се струши на парчета. От съндъка изхучи един заек и се вторна с вся сила да бега, но подира му се спусна. Втори заек настигна първия хвана го и го разкъса на парчета. От корема на заека мигом изхвъркна една йордечка и литна нагоре. Тогава се понесе патицата, на която Иван пощади живота. Тази патица настигна юрдечката и я удари с крилото си. Щом я удари юрдечката и щерва едно яйце. Яйцето падна в морето. Клетият момък видя какво се случи и заплака. Но ето, че морето се раздвижи и на брега се показва штуката. Тя държаше яйцето в устата си. Иван грабна яйцето и го удари върху един камък. Немери глата иглата и щупи нейният тайнък връх. Магиосникът се замята насам нататък най сетне се тръщна на земята и стегна се и издъхна. Вторна се Иван към неговата къща и намери невестата си вързана с девет въжета. Развързай краката и ръцете и си я отведе в своята родна къща. Там двамата живяха честито цели сто години. Петлето и бубеното зърно руска народна приказка. В кукушарника живееха едно петле и една кукушчица. Те бяха неразделни и навсякъде ходеха заедно докато кълват зрънца червечета и боболечки. Петленцето беше много лакомо, зато и кокошчицата често му повтаряше, не бързай и петля. Внимавай, какво кълвеш, защото ще се задавиш. Но петлето си знаеше своето. Веднъж в храма на кокошчицата и петлето намериха и турба разпилени бобени зърна. Очите на петлето светнаха, щом ги съзря. То протегнаше и я развика се, кококо, и клавна най-голямото зърно. Тогава коравото бобено зърно заседна в гърлото му и петленцето се задави. Падна на гърба си, вдигна нагоре крачката си, нито шава нито става. Че като се оплаши уная най-амити кокошчица. Разпери криле и право при птичарката. Мила Стопанке, извика кокошчицата, голяма бе се случи. Каква беда? Попита птичарката. Нашето лакомо петленце се задови с бобено зърно. Кажи какво да го правя? На Нати моя напрасник, рече птичарката. Иди в гората да го напълниш с водичка от горското кладенче. Щом налееш една глътка в гърлото на петленцето, то ще преглътне водичката и ще му мине. Втурна се кокушчицата прехвръкна през оградата, завтече се през поляната и навлезе в гората. Не мери махнатото кладенче и му се помоли, мило кладенче нашето лакомо петленце се задови за едно бубено зърно. Птичърката каза да му занесе една глътка водичка. Що ми я налее в гърлото муто ще оживее. Мога ли да си гребна един напръстник бистра водица от твоята? Не можеш, отвърна студеното кладенче. Защо? Очуди се кокошчицата защото съм цялото оковано в лед. Още през зимата съм замръзнало. Майчице, изкоткодяка кукошчицата, какво да направя за да помогна на петленцето? Какво ли, обади се един стар дъб, който беше разперил клони над кладенчето, хвъръкни към небето и кацни на най-горното ми клонче. Изкуткодяка и три пъти, когато ти се обади пролетното слънце, ти го помоли да разтопи леда на кладенчето. Хвъркна кокошката пъргаво над гората, кацна върху най-горното клонче на дъба и се разкоткодяка. Коткодяк. Коткодяк. Коткодяк. Слънцето, което току-що се беше показало над върхарите, попита, какво искаш кокошчице? Мило слънчице, рече кокошката, нашето лакомо петленце се задови за едно бубено зърно. Падна на гърба си като умряло. Нито шава нито става. Птичарката ми даде на пръстника си да му гребна водичка от горското кладенче, но кладенчето е замръзнало. Помогни ми, златно слънчице! Ще ти помогна, отвърна слънцето и се вдигна още по-високо. Надникна над дъба на пече ледена коричка на кладенчето и я разтопи додето кокошката слезе на земята. Благодаря, слънчице! Да си живо и бъбриво кладенче! Извика кукушчицата и нагреба бистра кладенчова водичка в напръстника. Отнесе я в птичарника. А там петлето лежи. Нито шава нито става. Кукушчицата внимателно налия в отворената мучовка водичката и петленцето, що ми е усети преглът на бубеното зърно, скочи на крака, проточи и шия за пляска с криле и се провикна, Кокори Ку го. Кумали се руска народна приказка, Отида с Трина Марина на нивата дъжане. За обед тя си носеше една прясна питка в турбичка и паничка кисело мляко подквасено в пръстено гърне. Най-напреджа твърката окачи турбичката на едно клонче а до дънера на дървото в шумака потоли гърнето, да седи на и на хладина. Так му запред на ръка Ви на Марина и се залови за работа Ето я, че пристигна комали с тихи стъпки от гората. Извина горе едното си око към окачената турбичка и си рече, сладко мирише, но е окачено високо завъртя се наоколо и набута гърнето с млякото. Неканената гостенка предпазливо погледна към работната жена, която режеше сръчно ръкоите и като разбра, че няма да я усети, посегна да излочи вкусното мляко. Но гърлото на гърнето беше тясно и главата й не може да влезе вътре. Тогава хитрата Лиса сложи предните си лапички върху гърнето и справи се на задните си крака и с голяма мъка навря главата си през гърлото на седината додето дето езикът и стигна до млякото. Захвана да лочи. Излапа всичкото мляко и опита да си измъкне главата, но не може. Оплашена здравата кома Лиса хукна по пътечката през гората и почна да говори. Какино мило гърненце хай да върви през три на Марина, защото пъдир малко ще те потърси. Тя ще те заведе на изворчето и там ще те измие с студена водичка. А не ме пусни да се скрия в гората, защото тъдява се на въртата ловни кучета. Но гърнето мълчеше както мълчат всички гърнета. Чове гърненце, продължи кома лиса, махай се от главата ми. Поигра си с мене стига, не ми харесват такива шеги. Но гърнето беше здраво стиснало лисичата глава и не мърдаше. Те ли изръмжа лисицата. За да те накажа, ей сега ще сляза до реката и ще те удавя. Закани се и лисица и хукна към речния бряг. Щом стигна брега тя нагази слепешката в най-дълбокото и потопи гърнето заедно с главата си. Водата за бълника напълни догоре гърнетото на тъжа и повлече комалиса към дъното на вира. Додето извика, видя ли проклето гърне какво ти донесе до главата твоята опоритост. Водата навлезе в гърлото и комалиса се удави. Дядо попне не вчерешен на литовска народна приказка. Един поп яздаше на кон през гората. Слънцето клонеше на залез. Настанало беше време за вечерна молитва. Попът слезе от коня, на мота юздата му на ръката си и по стар навик извади от турбата требника зачита една молитва и потегли пеша пред коня. Конят като всеки кон вървеше по лекичка и от време на време протягаше глава да откъсне някоя край на травичка пръхтеше или махаше зопашка да пропади мухите. А в горския пущинак се бяха потолили два макръци. Те гледаха охранения кон на попа и си шепнеха. Единият рече. Този поп е много наивен. Каквото го излъжеш, ще ти повярва. Хайде да му откраднем коня. Не е хубаво, отвърна другият. Как ще посегнеш към добичето на едно духовно лице? Както посяга и той към хлябовете на населените. Ти за три да работа не се тревожи, а ми я ми помогни. Поеми коня и го отвади навътре в гората, а другото остави на мене. Аз ще се разправям с попа. И като пристъпи тихо малком, първият кредец изоглави коня, захапа юздата, намести седлото му на гърба си и тръгна под яркопа, а вторият метна върху шията на коня, колана си и го отвлече в гората. Върви попът, чете молитвата си и подръпва юздата, а кредецът тропа след него. Най-сетне попът свърши молитвата, затвори тръвника, извърна се назад и остана поразен, като видя, че подира му карачи на место кон човек със седло на гърба, захапал конската юзда. Кой си ти и какво правиш след мене? запита строго попът. Аз отче попе, падна на колене пред него кредецът, съм твоят кон. За големите си грехове бях прокълнят и превърнат на кон. Много глила претеглих през годините, докато бях добиче. Стопаните ме биха скъмши и кругаха, ме гладувах и мръзнах, додето попаднах в твоите благи ръце. Ти никога не забравиш да прочетеш молитвата си, дори когато се намираш на път зето, и Господ Бог покрай твоите грехове. Прости и моите дигна тежкото проклятие от главата ми и ме превърна в човек. Но тъй като си ме купил и си наброил за мене много пари, аз ще остана при тебе и ще ти служа пък като кон. Готов съм винаги да тегля каручката ти да си подложа гърба под твоето седло. Яхай ме отче попе. Ходи с мене и препускай където щеш. Само едно ще те моля, не ми давай, ове, сам е храни с бели просворки, пилешка, чурбица и овче мляко, защото зъбите ми изпадаха, не мога всичко да ям. И не ме оставя и да правя греховете и като таку виж пак се превърна в кон. А сега сядай и на седлото, да те понося до село. Попът спря насред пътя и се замисли. Този човек ще ми излезе по скъп от коня. Всеки ден просфорки пилешка чурбица овчи млечице, той ще ми изяде и ушите. Ами какво ще кажат хората ако ме видят, че яздя човек на место кон? Я го вижте на шия поп. Яхне ли един нещастник? Не го ли е грех, не го ли е срам? Не дядо поп не е вчерашен и няма да се уловим им тая въдица, не мога, рече той на крадеца, да те яздя. Свободен си човече върви където щеш. Крадецът се зарадва и попита, а за юздите и седлото от чепопе какво ще кажеш? Взема ги, викна попът. Щом конят ми го няма защо ми е седло. Ти ми служи предан от цели седем години. Нека тая юзда и седлото ти бъдат награда от мене. Кредецът грав на седлото юздата поклони се на папа и се изгуби в гората, където се беше укрил другарят му с коня. Непослушни деца сибирска народна приказка. Майката пристигна откладенеца с големи менци на рамо. Тя беше цялата измокрена. Вирвода шуртеше от дрехите като окачи мънците на полицата, простудената жена тръгна към огъня и рече, деца, сторете ми мъничко място да се позгрея, защото съм капнала от умора и студ. Навън плющи страшен дъжд. Реката приижда. Пак ще вдигне моста. Сторете ми мъничко място. Четирите деца се бяха наредили край на кладения огън и се греяха с разголени крака и прострени напред за червени ръце. Първото се обърна и рече, мамо аз не мога да ти сторя място защото обувката ми е пробита и си намокрих крака като се връщах от училище. Трябва хубаво да се натопля. Второто каза, на мен е пък кълпакът ми тече. Днес в училищната стея като си одряхме кълпаците върху пода, моят се пукна. Докато се върна намокри ми се главата. Пипни ако не вярваш. Аз майчицата хубаво съм се наместила до батя, че не ми се иска да стана, добави Лениво третото дете момиченцето. А четвъртото най-малкото викна високо, който ходи по дъжда нека сега мръзна като мокри кокошка. Затоплените деца се засмяха високо и безгрижно, а просто дената майка тъжно поклати глава. Без да каже нещо тя влезе в пещника да им замеси хляб. Докато меси хляба в нощвите мократа и риза залепна на гърба и зъбите й взеха да тракат. Късно през нощта майката запали пеща мет на хлябовете почака докато се опекат извади ги за лопата, нареди ги на полицата и хвърли отгоре им кожухчето чето си. Прибра се под юргана. Духна лампата. Децата и сладко спяха налягали едно до друго, но тя не може да притвори очи, защото главата й пламна. Залюля я люта треска. Три пъти става да гребе студена вода от менците и да си кваси челото. На сутринта децата се пробудиха и скочиха. Откачиха менците и разляха всичката вода докато се измият. Сетна си очупиха по едно парче мек хляб, мощнаха го в турбата и заминаха за училище. Прибълната майка остана само най-малкото. Търколи и съденят. Майката не можа да се вдигне. Устните и се напокаха от огъня. След пладне трите деца се върнаха от училище. Блъснаха хе вратата. Ах, мамо, още лежиш, а пък нищичко не си ни сготвила, укори момиченцето. Мили деца, обади се с премаляла глас майката, много съм болна. Изгоряха ми устата от жажда тази сутрин вие сте разлели водата от менците до капка. Поскоро вземете стомната и тичайте на чешмата. Тогава се обади първото, нали ти казах, че обувката ми тече. Ти забрави, че кълпакът ми е пукнат, добави второто. Мамо колко си смешна, рече момиченцето. Мога ли да хукна по чашмите, когато имам домашно упражнение? Очите на майката се напълниха с сълзи, най-малко докато видя, че майка му заплака, грабна стомната и ще затече на вънела се спъне на прага и счупи пръстения съд. Всички деца ахнаха, разшаваха се, отрязаха си още по една поразяница хляб и неусетно се измъкнаха навън да играят. Остана само най-малкото защото нямаше обувки. То започна да пише с пръст човечета по запотеното стъкло на прозореца. Болната майка се надигна. Погледна навън през отворената врата и рече, дано се превърна на каква той да е птичка. Дано ми пораснат крилече че да литна с тях и избягам от тези лоши деца. Аз за тях залъка от устата си даваха, те не пожелаха да ми донесат капка водица. И мигом стана чудо, изведнъж болната жена се превърна на птичка куковица. Най-малкото щом видя, че майка му е вече птичка и размаха крилете си и навън по чорапи и развика, братчета сестро тичайте поскоро защото мама стана на птичка и съгласи да бяга от нас. Тичешком се втурнаха децата, но когато стигнаха пред къщи майката вече излиташе през отворената врата. Къде отиваш мамо? попитаха децата в един глас. Отивам си. Неща да живея при вас. Вие сте лоши деца. Мамичко, запищяха и четирите, върни се вкъщи. Ей кратко сега ще ти донесем вода. Късно е вече дъчица. Аз не съм човек, нали виждате, птичка сам. Не мога да се върна. Вода ще пия от бистрите руче и от планинските зара. И тя полетя над земята. Децата се вторнаха списък след нея. Тя хвърчеше над земята, а те тичаха по земята. Девет дни бягаха сиротните дечица по дир куковицата през нивите престранъците по каменистите поляни. Падаха, ставаха. Нараниха си краката и ръцете. Гърлата им се продраха от викане. Нощем куковицата кокаша уморена на някое дърво, а децата се сгушваха до дънера под дървото. На десетия ден птицата размаха криле над една гъста гора и се загуби. Децата се върнаха в родното си село, но къщата им се видя съвсем пуста, защото я нямаше майка им. А куковицата не искаше повече да сви гнездо и да отвади челят. До ден днешен тя скита по звета кука самотна и снася яйцата си в чужди гнезда. Словеят татарска народна приказка. Живеше някога един търговец. Богат човек. Той имаше неброено имане. Къщата му беше послана с персийски килими на масата се имаше седини от китайски дрехите му бяха такани в Турция, а край него шатаха преслужници от Индия. От всички краища на земята търговецът носеше скъпоценни вещи. Ала най-скъпото в неговия дом беше славеят заключен в една клетка. Стените на клетката бяха изплетени от сребърни пръчици, покривът беше направен от кристални плочки, а подът, послан с златни пасеучинки. Търговецът беше готов душата си да даде за славея. Всяка сутрин на пладне и призеле слънце прислужници подаваха на славея студена водичка в седифена ръковина и най-сладки зрънца, сипани върху чинияка от Кехлибар. Словеят нямаше за нищо грижа, но тъгуваше за русния листак на горите за прохладата на сенчестите градини и свободния въздух. Зато и песента му беше тъжна. А пееше този славей чудно хубаво. Когато почнеше всичко наоколо занемяваше. Много по-добре му е тук отколкото на свобода, си мислеше търговецът когато чуеше песента му. Един ден търговецът реши да замине в някаква далечна земя по търговска работа. Тогава славеят почна да му се моли, "Чуй ме стопани, но ти винаги си бил добър и си изпълнявал молбите ми. Сега отиваш в моята родина. Там в една градина, където зреят нарове, живеят моите братя и сестри. Моля ти се иди пред тях и им кажи, че съм жив и здрав от нищо не се оплаквам и на всички изпращам най-сърдечни. Поздрави. Добре, отговори търговецът, ще изпълня молбата ти и тръгна на път. Отиде той в далечната страна. Продаде стоката си, накопи скъпоценни вещи и като свърши работата си тръгна да търси наровата градина, където живееха славеите. Дълго време обикаля най-сетна я намери. Всичките дървета в трея градина бяха отрупани из нарове, които светеха като малки месечини. Благо въздух наоколо трепереше от Славееви песни. Загледа се търговецът и що да види, на всяко клонче кацнал Славей и пее весела песен. Но един от тях извиваше такава мелодия, че никой не можеше да се сравни с него. Тези трябва да са роднините на моя певец, помисли си търговецът и като наближи до Славея, който пееше най-хубаво викна, хей Славейко. В моя дом живее твоят брат, заключен в сребърна клетка. На всичките славей в тази градина той изпраща най-сърдечни поздрави и поръча да ви кажа, че жив и здрав хубаво си похапва сладко чоролика и за нищо не тъгува. Като чутия думи гласовитият славей изведнъж тупна на земята като прострелян. Търговецът смая. Майя Наведе се над птичката, но тя вече не дишаше. Крилцата й бяха разперени, човката й отвори лежи и не мърда. Не трябваше да й напомням за брати, рече си търговецът. Трябва да й е било много мъчно за него. Нямащо, свърши се. И като протегна ръка, търговецът хвана мъртвата птичка и я хвърли върху тревата настрана от пътеката. Но се удари в земята, славеят изведнъж оживя. Литна нагоре раздвижи клончетата и потъна в дълбочината на градината. Хей, къде бягаш, викна търговецът. Кажи, какво да занеса на твоя брат? Сега той чака от тебе вест. Но Славеят нищо не му отговори. Тръгна си търговецът, с наведена глава. Като се прибра в своя дом заключеният Славей го попита, стопанино намери ли моите братя и сестри? Немерих ги и предадох поздравите ти, отвърна търговецът, но твоят брат, пет пари не дава за тебе. Той дори не пожела да ме изслуша се престори на мъртъв. Добре го направи, и крилцата си разпери, и човката си разтвори. по нищо не можеш и да го разбереш, че е жив. Наведох се аз да го хвърля на страна, но той, хитрецът, щом се докосна до земята миг му живия, разпери крилца и отлетя в градината. Даже не каза едно благодаря за твоите поздрави. Като чутия думи заключеният славей почна да тъгува цял ден на клавна нито едно зрънце и не посегна да сръбне водичка седи в едната черупка. А на другата сутрин, когато един от прислужниците му донесе прясна водичка и отбрани зрънце върху кихлибара чиния, го завари мъртъв в клетката. Търговецът без малко щеше да заплаче от мъка. Какво не направи за да съживи своя любим певец, но нищо не помогна? Най-сетне търговецът махна сърка и рече, махнете го. Един от прислужниците хвана птичката, отнесе я в градината и я захвърли от въдоградата на поляната. на славеят на зелената трева, изведнъж трепна разпери криле, дигна се в свободния въздух и като запя в село, полетя към своя роден край. Благодаря ти за добрия съвет. Ищу като той на към търговеца. Така че търговецът без да се досети разказа на Славея как да се спаси. И онова което търговецът не може да разбере го разбра Словеят. Юначният заек и вълчицата латвийска народна приказка. Старата вълчица имаше дом в гората. В хралупата на един грохнал от годините дъп, Тя си беше наредила стаичка посла на змъх. Върху маха се излежаваха три забати вълчета. Те се боричкаха, хапеха се и от време на време поглеждаха през прозорчето да видят и дали майка им. От сутрин до вечер старата вълчица бродеше из гората и се въртеше покрай овчарските кошари да хвана нещичко, а вълчетата си оставише сами-самички. Веднъж покрай вълчета хралопа на шия дългух приятели Анкогорски и надникна през прозорчето. Той беше зайк като от другите зайци, но се гордеше много с дългите си уши. Като надникна през прозорчето на хралопата, Янко се провикна, Хей вълчета! Вълчета! Тук ли е вашата майка? Няма я, отговориха в хор вълчетата. Отида на лов. Много жалко, че не я заварих, защото бях намислил да й дръпна един такъв пердах, че да ме запомни додето е жива. Поклати дългите си уши Янко и отмина. Вечерта вълчетата разказаха на майка си, те, те. Вълчицата им поръча, ако се мерне пак, вие му кажете, бъди юнак, но поделеко стой. Гледай да не попаднеш в мамините лапи. На другия ден такно, когато вълчицата се спусна към овчарските кошари Янко пак пристигна. Почука на прозорчето, "Хей, зверчета, тук ли е майка ви? «Няма я», отвърнаха в «Защо ти е?» «Сърбят ме лапите». «Искам да й дръпна един такъв бой, че да ме запомни додето е жива». И Янко те страшно размаха ушите си, че в очетата примряха от ужас и се свиха в дъното на хралупата. Вечерта те пак разказаха всичко на майка си. Вълчицата се досе много и реши на другия ден да не ходи за плячка, а да се скрие в хралопата и да дочака Янко Дългохия. Щом стана видело и гората се пробуди и ето го пак на шият Янко. Подскок, подскок. Пристига наднича през прозорчето и се провиква. Вълчете зверчета в ли е майка ви? В къщи В е, закръщяха вълчетата. Ей кретко сега ще те разкъса на парчета. Дъдето Янко изрече: Бягайте, крака да бягаме, вълчицата изскокна от хъллупата и се втурна по диремо. Горкият зайо къде да се скри? Вълчицата е и сега ще го настигне. Не щеш ли пред него се изпречиха две дървета така, сръснали, че помежду им беше останало само една педя празно място. Янко се блъсна и с голяма мъка се провря между дърветата. Вълчицата налетя след него, но се заклещи здравата и там остана. Тогава Янко Горски грабна един сухот кършен клон и почна да налага вълчицата по гърба. Предаши я до дето му отмаляха заешките лапи. По едно време вълчицата напрегна всичките свои сили и измъкна се от дърветата и пак насмета зайка пред себе си. Янко хукна да бега. Цели дървета прескачеше, но вълчицата тичаше по петите му. Ала, ето, че пред Янко се шири на едно кално тинесто блато. То се видя, че вълчицата ще ме разкъса и ще ме изеде, но поне нека ме яде окалян, рече си той, бух, в блатото. Так му се измъкна на другия бряг и вълчицата пристигна за пахана. Погледна калния, Янко не го позна, защото ушите му бяха клюпнали от тинята надолу. Само го запита, Ти кално животно, жаба ли си или си воден плъх? Плъхсан, отвърна Янко. Като е тъй каже ми на дява един заек с дълги уши. Кой? Янко горски ли? Попита кълният заек. Същия дето ти наложи гърбеца когато беше заклещена между две дървета? Ти откъде знаеш? Стъпи се се в очицата. Цялата гора знае, извика Янко и захвана да се тресе от смях. Вълчицата потъна в земята от срам, обърна се и право в дъбовата си хралупа. Скри се при вълчитата и вече не посмя да се покаже денем навън. Когато сеги стоги сминаше Янко Горски и се провикнеше отдалеч, вълчета у дома е майка ви, самата вълчица му отговаряше с преправен глас. Няма я. А Янко Горски размахваше заканително юмрука си пред прозорчето и отминаваше. Кучето и котката естонска народна приказка. Някога кучето и котката си живееха като брат и сестра. А сега кучето мрази, котката гони ела е подирнея и иска да я охапе. Защо? Ще ви кажа. Веднъж стопани повика при себе си кучето и котката и рече, отваряйте си очите. Пазете ми имота, защото по край моята къща се навъртат кратия зимникът е пълен с мишки. Ще го пазим, измилока котката, но ти какво ще ни дадеш? Ще ви храня, отвърна стопанинът. какво, попита кучето. Сутрин ще ви давам вирено месо, а вечер, печено. Чудесно, облиза се котката. Хайде да сключим договор. Може, рече стопанинът и написа договора. Подписа се най-отдолу и го предаде на котката. Тя захапа бялата книга из меки стъпки се спусна към зимника. Къде отиваш? я кучето. Отивам да скрия договора в зимника. Там има едно тъмно искришно място зад човалите, в които стопани държи житото си. Никой не може да го намери. Но още през същата нощ мишките намериха договора и го изгризаха. Сладко-сладко си похъпнаха. Минаха два-три дни. Кучето и котката огладняха и отидоха при стопанина. Дай ни да ядем месо. Какво месо? Попита ги разселният стопанин. Месото, което ни се полага по договор. Какъв договор? Донесете го. Котката и кучето се вмъкнаха в зимника, претършуваха много място, но от договора бяха останали само гризки. Тогава кучето кипна от гняв и подгони котката не можа да и прости до ден днешен за изгризания от мишките договор. Лунно клонче японска народна приказка. Старият баща повика своите трима синове и рече, че да мои усещам, че наближава моят край. Преди да склопя очи искам да оставя единия от трима виза наследник на моята малка къща и на оризовата нива, която досега задружно сме работили и тя ражда зърно за 5-6 гърла. Вие скоро ще се задумите, но къщата е тясна и не ще може да побере три нови семейства. Ако пък разделя ризовата нива на три малки лехи, до никъде не ще стигне за да изхрани семействата ви. Виждам, че целият имот трябва влезе в ръцете само на един от трима ви. Но кого да направя за наследник, когато и тримата сте ми еднакво свидни. Цяла нощ не съм спал и съм размишлявал. И реших най-напред да проверя кой на какво е способен. Ето тук в трите турбички, които е такала майка ви аз наброих по една шепа желтици. Тези пари съм спечелил и искатъл през целия си живот. Те са за вас, всеки му давам по-равно. Вземете ги и тръгнете по широкия свят. Днес е първият ден на Оризовата жетва. Ще ви чакам точно на този ден подир три години. Вие се потрудете да извършите такива дела, че да умножите жълтиците, които ви давам и да получите похвала от хората. Като се върнете, аз ще преценя според делата кой е достоен да стане наследник на къщата и на нивата ми. Хайде на добър път! Тримата братя протегнаха ръце към турбичките, поклониха се на стария си баща и тръгнаха. Цял ден вървяха заедно и над вечер стигнаха на един кръстопът. Тук трябва да се разделим, рече най-големият. Нека всеки си избере сам пътя, който ще поеме. Аз ще тръгна по левия път, извика най-малкият. Аз избирам десния, бързо извика вторият брат. За мен остава средният, проговори най-големият и на раздяла се поклони на братята си. Помнете, че след три години, в първия ден на оризовата жетва, всички трябва да се съберем пак на този кръстопът заедно да си идем вкъщи. Съгласни сме, дружно извикаха двамата по-малки братя и отминаха. Най-големият бавно закръчи посредния път, който беше неравен изоставен и травясъл. Никъде не се виждаше следа от човешки стъпки нито от копито на домашно животно. Защо ли е изоставен този път? Си рече пътникът и много скоро му стана ясно защо. Наблизо течеше една дълбока река с високи брегове. Пътят пресичеше реката, но никой не можеше да мине на отвъдния бряг, защото още през пролетта предошлите дъждовни води бяха отнесли стария мост. Наблизо не се виждаше никакъв брод. А отсреща се ширеха на поснати лехи на оризовени ви се точни пасища тяха плодни дървета. Тук трябва да бъде изграден нов мост, по който ще минават хората на другия бряг, за да засеят нивите си, да окосят ливадите си и да сбират плодовете на дърветата. Защо да не се заловя аз и да направя моста? Ще ме запомни малко и голямо. Пари Иман, ще си намеря помощници и ще свърша една добра работа. Си рече, най големия добрат и още на другия ден намери трима майстори и помощници от съседното село. Запретнаха ръкави четиримата строители. Приготвиха камъни от всяко хакедрови дървета за подпори и гради. Докато получаваха пари, помощниците работеха на драго сърце, положиха основите на моста, нарадиха и основните гради, но когато узнаха, че техният ръководител вече е изхарчил всичките си пари, една сутрин си дигнаха чуковете и го напуснаха. Оставиха ме сам, но аз ще довърша работата до край. Си рече майсторът и се залови да нарежда напречните дървета върху градите. Още една година се труди. Чука дяла нарежда. най сетне на третата година привърши всичко. Щом видяха, че мостът е готов, хората потеглиха на тълпи отвъд. Захванаха да разорават селените и да ги превръщат на плоднини ви напълниха пасищата стеда. Развъдриха се на бръчканите им чела. Тяхната радост беше голяма. Тяхната радост е най-голямата ми награда, си рече майсторът и легна да пренощува на полянката до самия мост за последен път преди да се върне в къщата на баща си. Нощъм зад дряма на сън му се яви един старец с бяла брада, бутна го лекичко стояшката си по рамото и рече, ти човече се потруди за хората, ла за себе си нищо не направи. А твоят труд не бива да остава без награда. Зато и аз съм ти донесел една въдица от тръстика. Изправи се на моста, дето ти го направи метни надолу въдицата и дръж каквото се закачи. То ще ти бъде наградата. Първия път ще изкараш една кесия пълна със златни монети. Хванеш ли кесията за дъното и започнаш ли да изтърсваш жълтиците, те ще засипят земята. Кесията никога няма да се изпразни. Втория път ще изтегне една бъклица пълна с най-добро вино. Наклониш ли лития бъкличка и захванеш да я изливаш, виното няма да има свършване. Третия път ще изтеглиш една метличка направена от клончета на лунно дърво. Удариш ли с метличката някой стар човек, той мигом ще почне да се подмладява. И колкото повече го тупкаш, толкова по-млад ще става. Като изрече тия думи, старецът мина по моста и се изгуби. Майсторът се дигна по търка зла ночи и съзря в краката си на тръстикова пръчка на въдица. Наведе се разви конеца и изправи се на моста и захвърли кукичката в буйните води на реката. Не щеш ли на кукичката се закучи нещо тежко. Майсторът дръпна пръчката нагоре и измъкна една кесия пълна за жълтици я захвана да я изтърсва на моста, а желтиците падаха и нямаха свършване. С на десница майсторът заметна повторно въдицата. Този път кукичката му хвана една чудесна бъкличка с вино. Отвори и запошалката, надигна и дето от олижаждата си, но виното не се свърши и бъкличката все още си беше пълна догоре. Когато за трети път метна пръчката на въдицата се закачи лунната метличка, тя се каш беше направена от нежни корелови клонки. Повече нищо не ми трябва, извика най-големия добрат, захвърли тръстиковата въдица в ръката, прибра кесията бъкличката и метличката в турбичката си метна я през рамо и, е и закрачи към уреченото място, където го чакаха по малките му братя. Беше настъпил първият ден на оризовата жетва. Завари и братята се спрели на кръсто цял кирван от коли на товарини зори с и скъпоценни плътове от танка куприна. Тримата братя се поклониха един на друг и се изгледаха от главите до петите. Помалкият се наведе на духото на средния и му прошепна. Загубен човек е на шият брат. Пропилял е на вятъра бащините жълтици. Нищо няма да получи от баща ни. Бащата беше излязъл на пътната врата и плесна радостно с ръце от удивление, като видя какво имане не са докарали двамата му по-малки синове. Той пипаше коприната, гребеше с шепиориза и цакаше за Зика, в турбичката на най-големия си син не пожела да погледне. Само поклати глава и махна безнадежно с ръка, твоята работа е изгубена, искаше да каже старецът. Но най-големият брат го спря, защо ме отминава бащата? И а виж какво съм ти донесала като излади кесията за хвана да я изтърсва. Жълтиците заваляха като огнени капки. Насъбраха се съседите. Вземете си по една шепа, подкани ги майсторът на моста. Моля ви се, не се срамувайте. Сетна прибра кесията и призова всички елате ми на гости да ви почерпя, най хубавото вино на света. От моята бътличка. Насъбра се голяма навалица в бащиния му двор. Разположиха се гостите, кой където намери място. А виночерпецът подложи едно камъче и наклони бакличката. Тя потече като чешмичка. Всеки минаваше край нея и подлагаше чашата си. А най-жадните подлагаха направо шепите си и пиеха ли пиеха. Всички се развеселиха. Само старият баща изтежко въздъхна Ех, защо не съм по-млад, че да поведа хорото? Като чудомите на баща си, най-големият брат се досети за лунната метличка и скара я от турбичката и лекичко го удари по гърба. Тогава стана чудо. Бялата брада на стареца мигом почерня бръчките по челото му се изгубиха под млади се. Човекът скочи пъргаво на крака и поведе хорото. Гостите си глътнаха язиците от почуда. Една бабичка разбута на валицата отида при най-големия син и справи се пред него и рече, дай ми я баби тази чудна метличка ще и да с нея да тупна по гърба моя старец защото е изнемощял и не може да мърда от мястото си. Ей кредко се гинка пак ще ти я донеса. Полъга се най-големият брат даде метличката и прегърбената бабичка я отнесе от дома си. Минаха час два бабичката все още я нямаше. Разтревожи се най-големият брат оти да за метличката си що да види, в бъбината къща седи един дръбен старец, а пред него лежи по корем едно пеленаче и вика «Още! Още!» А старецът го тупа с ръка по гърба. «Къде е метличката?» – извика строителят на моста. Метличката, която донесе моята бабичка се изпотроши докато я одрех по гърба. Тя ставаше все по-млада, най сетне се върна в детските си години, но нямаше насищане. Искаше още и аз и аз шибах, додето се изпотрошиха и се превърнаха на прах всичките клончета на метличката. Тъй пропадна вълшебната лунна метличка, която връща годините назад и подмладиваше старите хора. Някой от вас ще ме попита, какво стана с бъкличката? Тя се разхожда по трепезите. А бездълната ка с за жълтиците? Тя е прибрана в съкровищницата на банката. Тигърът и лисицата – китайска народна приказка. Страшният тигър настигна в гората една лисица. Стой, извика той. Хитрата лисица врат пухкавата си опашка извим от си нагоре и рече, да не си посмял да ме изйдеш, защото си загубен. Гората ще ти стане тясна. Я гледай. Стъпи се се тигърът, че коя си ти? Аз съм дъщеря на китайския император. Не може да бъде. Щом като не вярваш тръгвей по рече лисица, за да видиш как всичките зверове се страхуват от мен. Добре, съгласи се тигърът и тръгна. Лисицата важно пристъпяше напред та тигърът след нея. И какво се случи? Като видяха тигъра всичките зверове търтиха да бягат и спокриха се в горските гастелаци навряха се в тамните планински пещери и птиците литнаха високо към облаците. Видя ли, обърна се лисицата към тигъра, как всичко живо се бои от мене. Видях, поклати глава глупавият тигър, ти наистина си могъща и страшна. Малкото петля и турският султан унгарска народна приказка Живяла някога една сиромах киня. Тя си имала малко петленце с червено гребенче. Петленцето било много работливо и само си изкървало прехраната. Ровело с крачката си по двора намирало си зрънца боболечки червечета и ги кълвяло. Веднъж като търсело какво да хапне на бонището петленцето намерило една сребърна паричка. Так му в той време по край двора на Кинята минал турският султан. Той видял сребърната паричка и казал на петлето, Хей петле, дай ми твоята сребърна паричка. Но петлето се накокушинило, не си я давам. Тя си е за моята стопанка. Тогава турският султан влязъл в двора на сиромах киня, подгонил петлето, хванал го и насила отнел паричката от човката му. Отишъл в двореца си и я скрил в султанската съкровищница, че като се разсърдило онова мити петле, че като хвръкнало на плетя, че като се развикало, кокори Ку гору. Султане, султане, дай ми сребърната паричка. Турският султан се намерил натясно. За да не слуша петлето той се скрил в двореца си и накарал слугите да затворят всичките прозорци и да заключат вратите. Но петлето подхвръкнало към двореца, кацнало на един прозорец, захванало да кълве с човка стъклото да пляска криле и да вика колкото му глас държи, го. гору. Султане, султанът и ми открадна сребърната паричка. Дай ми я. Султанът потънал в земята от срам. Разлютил се и заповядал на слугата си, поскоро иди да хванеш петлето и го хвърли в кладенеца да млъкне най-сетне. Султанският прислужник издебнал петлето, стиснал го за крачката и го бухнал в кладенеца надолу с главата. Но петлето, щом паднало на дъното, отворило човката си рекло, водичка, водичка, влиза и в моята гушка. И всичката вода от кладенеца се вляла в човката на петлето. Напълнила го, от краката до гребенчето. Тогава петлето се измъкнало от кладенеца, тежко-тежко подхвръкнало и пак запърхало на султанския прозорец и високо се развикало, кукури гору. Султане, султане, върни ми сребърната паричка. Турският султан пламнал и високо заповядал на прислужника си, веднага да го хванеш и да го хвърлиш в напълената пещ. Прислужникът пак издебнал петлето, отнесъл го в кухнята и го запокитил в пламъците на разгорената пещ. Водички, водички, мигом заговорило петлето, Излезе се от мене и угаси огъня. Водата изведнъж шурнала през човката му заляла цялата пещ и угасила огъня. Ето го петлето отново на султанския прозорец. Още посилно бие стъклото с крилата си и още по-високо крещи, кукори гоу. Султане, султане, върни ми сребърната паричка. Турският султан излязъл от кожата си. Гневни искри захванали да изскачат от очите му. Тичай, заповядал той на прислужника си, да го хвърлиш в пчелина. Нека го изпожилят пчелите. Прислужникът за трети път хванал петлето и го хвърлил в пчелина между кошерите, където бръмчели хиляди пчелички. Пчелички, пчелички. Помолило се петлето на златните работливи душици. Скриете се в моите перца, скриете се в моите крилца. Пчеличките го послушали и се наврели до една под крилцата му. А петлето пак подскочило на прозореца, кукури гору. Султане, султане, върни ми сребърната паричка. Турският султан се объркал като пате в кълчища. Тичай, заповядал той на прислужника си, да ми го донесеш тук. Какво ще правиш, попитал прислужникът. Ще седна отгоре му, ще го смачкам и то ще млъкне завинаги. Прислужникът за четвърти път хванал петлето и го хвърлил върху килима пред султана. Турският султан седнал отгоре му и го притиснал, но петлето занараждало, както си знае, перца мои и перца крилца мои крилца пуснете всичките пчелички, за да изпожилят турския султан. Измъкнали се пчеличките и под крилата на петлето разбръмчали се, че като почнали да жилят султана. Почелото по ушите по носа, навсякъде го изпожилили. Султанът скочил, почнал да играе ръченица и да вика, ой кретко е дявол да го вземето и петле. Отнеси го в съкровищницата ми да си намери паричката. Прислужникът отнесел петлето в султанската съкровищница, която била пълна догоре с пари. Петлето без да се мая нито един миг зинало с човката си и рекло, влезете парички до една в гушата ми. И всички парички, които турският султан ограбил от сиромасите до една се намъкнали в гушата на юначното петле. Цели три корита с пари набрала гушата му. Отишло си петлето в къщи и предало парите на своята стопанка. Очите на сиромах кинята сведнали като видяла какво е донесло нейното петле. По голямата част от парите тя раздала на бедните, а по-малката скатала за себе си. И си заживяла както му е редът. Приказка за брашнение чувала английска народна приказка. Живеше някога един безгрижен крал на име Джон, който управляваше държавата си, седнал на своя дъбов трон. Този крал обичаше веселбата, водаше широк живот и не жалеше златото, което завари в държавната съкровищница. Но ето, че пред него застана кралският ковчежник, стори дълбок поклон и рече, Господаро, изметох държавната съкровищница. В нея вече няма покната пара. Да отупам ли брашнения чувал? Както ви е известно деца, в приказките наричат брашнен чувал народа, който се труди. Крал Джон се почеса по кралския си врат и дигна ръка, почакай. Ковчежникът стори още един дълбок поклон и напусна тронната зала с петите си напред. Тогава крал Джон подпря глава злани и напрегна кралския си ум за първи път през живота си. И ето що намисли. Отвъд реката Темза в един дворец по-голям от кралския живеше Владиката том, който имаше земи по обширни от кралските. Неговите кораби плуваха по всичките морете на света, съкровищницата му пръщеше от злато и скъпоценни камъни. Защо да не бръкне кралската ръчица най-напред в неговия джоб? Надигна се кралят, удари гонга три пъти с си и викна на краля дворците: Доведете ми, владиката Тон. Учудени, смутен, богатият владика са тирани пред своя повелител. Крал Джон го погледна в очите и рече: до моите кралски уши достигна вест, че ти имаш ниви или вади по обширни от моите. Научиха, че твоите кораби плуват по всичките морета, а съкровищницата ти е натъпкана със злато. Откъде взе толкова имане? Спечелих го с чистен труд господарю, се поклони владиката Том. Лъжеш, извика крал Джон. Всички знаят, че ти си човек способен на престъпление само за да получиш пари. Предупреждавам те, че твоята песен ще бъде изпята, ако не ми дадеш отговор на три гатанки. Брадата на владиката Том за трепера. Какви са гатанките, господарю? попита той. Гатанките са тия. Първо, колко пари струва крал Джон седнал на своя дебов трон със златна корона на главата. Второ, как се казва, който обикаля най-бързо земното кълбо. И трето владико благочестивище ми отговориш какви мисли се въртят в главата на твоя в крал. Давам ти 10 дни да обмислиш добре отговорите на трите височайши гатанки. Ако отговориш както трябва, едно зранце няма да бъде изнесено от твоите дълбоки житници. Ако не отговориш, ще ти взема и мането, а главата ти не искам. Защо ми е глава, която не може да раздели сламата на две магарета? Знаведена глава излезе владиката Том от кралския дворец и тръгна да пита и разпитва къде когато срещна какви отговори да даде на трите кралски гатанки. най напред в Фоксфорд при философите, но никой от тях не може да даде задоволителен отговор на гатанките. След това владиката се прехвърли в Кеймбридж при богословите, но те поклатиха отрицателно глави. Сърцето на владиката Том се изпълни с голям страх. Както вървеше съкрушение от чая на деветия ден, той срещна в полето стадо свине. Свинарят, който вървеше ред свинете, чу се поклони и попита какво ново има дядо Владика. Защо си толкова къхрен? Новото е, че отредя до ти Владика, трябва да се прости зимането си. И Владиката разказа на свинаря за трите кролски гатанки. Свинарят се позамисли и рече: Не се бой дядо Владика. Понякога се случва на най-хитрия човек, когато се намира в беда да помогне на някой глупак. Ти, дядо владика, ще ми дадеш твоето владишко раз на и патерицата си, а пък аз ще се явя пред краля на место тебе и ще дам отговор на гатанките. Той няма да ме познае, защото ние с тебе много си приличаме. Помниш ли, когато бяхме деца, учителят често пъти казваше на тебе, че си достоен за свинара, а на мене предричаше, че ще стана Владика. Старият учител беше смешен човек. Ти, дядо Владика, дръж свине, ми, тяга и пази хубаво свинета, докато се върна. Владиката том бързо събле, че расото си подаде пръстена и патерицата си на свинара и рече, тръгвай веднага, че нека те усани господнята премъдрост. Бързай Пъти се с винарят облечам в купринено Владишко Расо към кралския дворец и когато влезе в тронната зала, крал Джон му заговори, отдавна те чакам. Отговаря веднага. Разгадай ми гатанките. Казва и Томе, колко струвам аз, крал Джон седнал на своя дъгов трон с златна корона на главата. Господарю, поклони се лъже владиката. Не знай цената на дъбовия трон и на златната корона, но за да научиш колко струваш самият ти, попитай твоите дворци, които много пъти са те продавали на чужденците. Крал Джон се усмихна. Не си вчерешен, рече той. Твоят отговор е много добър. Кажи ми сега, кой обикаля най-бързо земното кълбо? Господарю, поклони се повторно лъжи владиката. Слънцето обикаля най-бързо земното кълбо. Като потегли сутрин само за 24 часа, то обикаля земята и се връща пак там, откъдето е тръгнало. Чудно, аз не смятах, че си толкова умен, поклати глава крал Джон. Сега разгадай ми и последната гатанка, какво мисли в този миг твоят милостив крал? Повелителю, за трети път се поклони лъжевладиката. Този миг ти мислиш, че пред теб стои владиката Том. Трябва да ти кажа, че пред тебе не стои владиката Том, а свинарят, който е дошъл да отърве от кралските ръце и мането на владиката. Крал Джон скочи на крака, удари три пъти, жезела си и викна на краля дворците, кажете на ковчежника да отупа брашнение чугал. Четири на десетият италианска народна приказка. Една майка роди и отгледа тринадесет рожби, все момчета. Когато се роди 4 на 10 тото и то беше момче. На майката много се щеше по последното да бъде момиче, но нямаше нямашещо. То не беше като от другите деца. Проходи на 4 на 10-тия ден от раждането си сочеше много лакомо и тъй като майчиното мляко не му стигаше, дояждаше си с хлябове и всеки ден изяждаше по едно корито вирени картофи. Само за една година порасна толкова високо, че настигна братята си. Един ден майката изпече в пеща 14 хляба и рече на най-малкия си син, ти вече стана голям мъж. Време е да помагаш на братята си, които работят на нивата и копаят лозето. Ти ще им занесеш обят и ще останеш заедно с тях да работиш до вечерта. Бивали, попита майката. Охо. Завъртя глава най-малкият и пое от майка си една турба с 4 на 10 хляба, 4 на 10 резена сирена и 4 на 10 бутилки вино. За всеки брат по-равно. Но денят беше горещ пътят, уморителен и дъдето стигне на нивата най-малкият брат изгладния у жадния. Седна да си почина захвана да вади хлябовете и сиренето от турбата на бърза ръка ги излапа и за да не му преседнат на гърлото. Надигна една след друга бутилките, додето ги изпи всичките. Братята му като узнаха какво се е случило поклатиха глави, затегнаха поясите и рекоха, ти малкият ни остави без храна днес. Както виждаме яденето си добре. Да видим как си в работата. Дайте ми една мутика по-големичка да е и ми кажете колко е голямо нашето лозе. Той е 4 на 10 декара. Отмерате за мене 13, а Едуиният декар нека остане за вас, рече малкият запрет на си ръкавите, грабна най-тежката му тика и захвана да копае толкова бързо, че братята не виждаха какво правят ръцете му. Той работеше с голяма вящина. Нито едно лозово клонче не откърши мотиката му, нито едно коренче не нарани. До вечерта прекопа всичките декари, които му бяха отмерили и на той отгоре отиде да лес слънце да помогне и на братята си, които едва попреха своята леха. Малкият работеше и унашки, но и яденето му си го биваше. Всичко пред себе си умиташе. Майката и братята му почнаха да не си дояждат, защото самоните не стигаха. Веднъж майката, като разбра, че нейните по-стари синове изнемощяха и залиняха от недояждане, рече на най-малкия брат Синко, ти вече порасна голям и не си за нашата къща. Иди да се поразходиш по света. Може пък някъде да ти излезе късметът. Ако се замогнеш и на братята си, ще помогнеш. Защо не? Рече 4 на десетия на Руми една пещ, хляб и цяло каче сирене, което щеше да му стигна за един ден и тръгна. На вечер стигна до един чифлик. Там завари чифлик, чията е много разтревожен. Голяма ми е грижата, рече той. За отри ми трябват 15 жатвари да ми поженят озрялата пшеница, пък аз съмнял до сега само един. Ако час поскоро не прибъра снопите, вятърът ще урони зърното. Ще ми пропадне хубавата нива. Так му за мен работа, рече гостенинът. Аз мога да работя толкова колкото работят 4 на 10 души, но вечерта като ги прибъра снопите на копен, ще ми заплатиш толкова колкото даваш на 4 на 10 работници. Чифлик, чията се заредва на устри най-големия сърпи сутринта преди изгрев слънце отведе двамата сирата и на нивата, не когато най-порано е и 4 на 10-я брат. Спретнаха се двамата жатвари да женат. Додето първият на жанър и върже един сноп 4 на 10-я търкалеше 4 на 10 снопа. Над вечер двамата обраснаха цялата нива, само че работникът от селото на чифлик чията склади 14 пъти по-малко купенче. Пристигна чифлик чията. Пожанахме цялата нива. Плащай за трудани. На моя другар се пада толкова и толкова пари, а на мене, 14 пъти повече. Рече 4 на 10 -я. Чифлик чията се почеса потила и захвана да мърмори. Де се е чуло и видяло да се плащат на работник за един ден толкова много пари? Но аз ще ти ги наброя, ако ми свършиш още една работа. Може, склони най-малкият брат. Само че кажи каква ще бъде работата. Едно време, започна чифлик чията, Моят дядо зел на дяволският тартур две турби за жълтици. Иди фада да прибереш жълтиците и ми ги донеси тука. Охо! Рече 4 на 10. Отивам. Само, че ми да и клещи, които да тежат 4 на 10 токи. Немериха му най-тежките клещи и 4 на 10 тръгна. Цяла нощ би път да дето стигне до портите на Ада. Там стояха два марогати, дяволи с космати крака, копита и двороги, железни вили в ръцете. Те му препречиха пътя и извикаха: Хей, ти кого търсиш? Дошъл съм за ви. Имам работа с най-главният дявол. Повикайте го. Защо пък да го повикаме, обади се един от дяволите. Влез сам да му кажеш защо си дошъл. И си дръпна вилата на страна. И вторият дявол отстъпи. Тогава четири на десетият брат Хладнафада и Мигом го обкръжиха цяла дружина всерогати рогати дяволи, които подклъждаха там казаните с врещкат ран. Те се надвъряха един през друг, дайте го тук в моя казан. И за да изглеждат пострашни дяволите си плезеха езиците. Но четири на десетия тюначага никак не се изплаши, разтвори клещите си и започна да лови с тях дяволите за езиците. Един след друг ги дърпаше силно и заедно за зиците и стръгваше и душите им. Четиринадесът дяволи погуби. Тогава изкучи самият тартор и се разфуча. Какво правиш ти ми погуби най-добрите дяволи? Кой ще подклажда казаните? Защо си дошъл? Искам да си платиш дълга. Колко ми е дългът? Попита тарторът. Две турби жълтици. Греби, мрачно рече Тартурът като заведе 4 на десетия в дяволската съкровищница в която имаше камари със злато. Четири на десетия нагреба две турби за жълтици, но Тартурът застана на прага и ревна. Ти от тук жив няма да излезеш. Изина да го погълне. Изкара си езика, който цял плъмтъше. Четири на десетия без да каже нищо разтвори клещите, штрак, захапа Тартура за езика. Дигна го нагоре, метна го на гърба си и като хвана двете турби с жълтиците под лявата си мишница, излезе от едъ и право причифли към чирета. Пънятък е му бе седнал да вечеря, весел и радостен, че се отървал от своя жетвар без да му плати. Но преди да допие първата си чаша с вино, ето го, че пристига и жетварят. Смъква тартора от рамото си и го върза за едно въже за крака на масата. Тогава тарторът на дяволите захвана да говори с жалости в глас. Какво искаш от мене, човече? Пусни ме да се върна пак в ада. Може, отвърна 4 на 10, но прибари с себе си и чифлик чията. Нека върви по дяволите. Дяволът хвана чифлик за езика задни клещи само, че по-малки го помъкна към пъкъла, а 4 на 10 надяна турбите с жълтиците и си тръгна към къщи. Да зарадва братята си. Одагейският ловец и неговият син Одагейска народна приказка. Живял на света един ловец, името му било Гюента. Неговата жена родила син. Ти отгледай момчето, поръча ловецът на жена си, аз пък ще отида да намеря велика на Саломка и да си премеря с него силите. Моля ти се не ходи, казала жената. Колко свят те погубил този великан? Ще затрия и тебе. Некакво ще правим сами с малкия? Мене Саломка не може да ме затрие, защото съм много силен. Ще идете и като не мога да стоя спокойно, когато Саломка избива хората. Щом като си намислил, иди но най-напред опитай с лъка. Ако твоята стрела прехвърли седем превала тръгвай. Опънал лъка си гента, но стрелата му отлетяла само на един превъл. Тогава жена му го хванала за ръката и викнала, «Стой бе човек! Къде ще ходиш с това слабо оръжие? Но гента се отскубнали потеглил на бой срещу великана. Вървял, вървял покрай една ръка и най-напред видял старец и старица запретнали ръкави, ловят риба!» Стареца дигнал ръка над челото си и попитал ловеца, къде отиваш? Отивам на бой срещу селомка. Хай да покажи каква сила имаш. Удари този плец, който съм преградил реката, за да се събира рибата. Гента ритнал с крак върбовия плет, но можел само малко да го поразклати. Човече, поклатил глава старецът, ти си бил много слаб. Върни се по-добре от дома си. Нямаш сили да се бориш с Саломка. Гента нищо не отговорил, но тръгнал по нататък. Стигнал до една голяма могила и видял жилището на селомка по високо от кедрово дърво. Влязал вътре и се провикнал, тук ли живее селомка? Тук живее, отговорил отвътре с женски глас. Ти защо си дошъл? Дошъл съм да си примеря силите с него, отвърнал Гента. Почакай малко моят сине и сега ще се върне от лов. Видиш ли там на огнището съм заровила в въглените ръжена. Моят син Саломка винаги ближе ръжена когато се върне премръзнал. Постопли се го но покани ластерицата ловеца и като грабнала на жажения ръжен бързо го тикнала в устата му. Изгорила му езика. Гентъл намял. Ей кратко го по едно време се задъл Саломка. Закрачил в къщата. Той бил такъв грамаден, че едва се побрал вътре. Под мишницата си мъкнал две убити мечки. С грамовит глас се провикнал великанът, вземи едната мечка. Смъкни и кожата я изяш. Виждам си дошъл да се бориш в мене. Ако изидеш твоя дял по-бързо от мен, тогава ще се борим двамата. Не ме ли превариш, тежко ти? Като изговорил тези думи, великанът строполил мечката върху гента и нас малко щял да го утрепе. Преди ловецът да ударе своята мечка, саломка вече нагълтал другата. И ти си тръгнал с мене да се бориш, подигравателно рекал саломка. И като пипнал ловеца с ръчно му зашелостните с две жили окачил на, но му едно зваче и го затворил в скривалището си. Минали много години. Синет на гента малкият Удагетс пораснал. Веднъж той запитал майка си: Кажи, майко, как се казва моят баща? Защо ти е неговото име, когато той е починал много отдавна? отговорила майката. Но синет още по-настойчиво попитал: Кажи ми как се казва баща ми? Гента беше неговото име, отговорила майката. Тогава малкият грабнал от стената окачения стар лък на дяда си и изскочил на лов в гората. Там срещнал един ловец. Ловецът го измерил очи видял стария му лък и попитал, ти момче кой си? Аз съм синет на гента, отговорил малкият уда Ти се си значи синет на онзи ловец, който някога тръгна да се бори с Великана Саломка и вече не се върна. Като се прибрало дома си гейнтовият син извикало далеко на своята майка, майко уши е ми голяма ловджийска чанта защото заминавам. Къде ще ходиш? го попитала майка му. Отивам да търся соломка и щъм го намереща от мъстя за моя баща. Не ходи сине, не, извикала майката, защото той ще погуби тебе както погуби и баща ти. Решил съм да намеря великана и да си опитам с него силите. Тогава най-напред покажи с дядовия си лок, докъде може да стигне твоята стрела. Синът грабнал лъка, опънал го насочил стрелата нагоре, тя пропищяла. Изгубила се, прехвърлила седем превала. Целунал малкият ръка на майка си и заминал. Минал покрай една река. Вървял, вървял и най-напред стигнал до мястото, където един рибар преградил реката с древен плед и ловил риба. Къде си тръгнал младо юначе, попитал рибарят. Отивам да си примеря силите с Великана саломка. Първо блъсни с крак моя плед, да ти видя силата. Малкият одегеец ритнал рибарския плед и го съборил. Имаш сили, казал старият рибар. Отивай. Отминал гейнтовият сини скоро стигнал до високото жилище на Великана. Влязъл в къщата на саломка. Гледа там, седи една бабичка, кокалеста ногтите и извити като кореня носът, като птичи клюн. Аз съм майката на Соломка, дигнала бабичката очи към гостинина, а ти кой си? Аз пък съм синет на геента, дойдох тук да си примеря силата с Соломка. Близни, рекла бабичката, тази играчка. Моят син когато намръзне, винаги се затопля с нея. И тя натикала в устата на младия гостенин на горещения ръжен. Тогава гентовият син сдъвкал се заби на жеженото желязо и плюла в лицето на старицата. Тя се набръчкала мигом и се превърнала на пън. Някой затропал отвън. Влязал се ломка. По двете си мишници великанът мъкнал две огромни убити мечки. Хвърли ледната на гостенина и му викнал, дръж първата я изяж. Ако я изайдеш по-бързо от мен, ще се бориме с тебе. Ако не ме превариш лошо, ти се пише. Ще идеш при баща си. А къде е баща ми, запитал синет на гента? Той лежи в скривалището с защити уста извън че на носа. Гентовият син подхванал мечката, стиснали кожата, дръпналя и веднага я е смъкнал. И преди Саломка да ударе своята мечка, синет на гента излапал другата. Тръгнали двамата да се преборят върху една висока скала. Изкачали се най-горе. А скалата била твърда и гладка като лед. Селомка тогава се проникнал. Искаш ли да опитаме кой може да пробие с крак по дълбоко кънарата? Искам, отговорил гейнтовият син. Саломка ударил с крак. Скалата треснала Кракът му влязъл до кукълчето в скала. Изправил се след него гентовият син и тропнал. Скалата се пропукала и кръкът му влязал до коляното. За седем път Селомка събрал сили и се втурнал да изблъска младия удагеец от края на скалата. Нощом великанът се засилил гентовият син бързо се изтеглил на страна. Селомка полетял надолу с главата и се отрепал върху камъните. Избърсал си челото и гентов син влязъл в къщи и чул как някъде под земята дрънка звънче. Това навярно е звънчето на баща ми, извикал синет на гента и се вторнал към скривалището. Там заварил един старец със защителста извънче на носа, лежи пъшка. Навел се над него и казал, аз съм синет на гента. Старецът се разтреперели, прострел ръце към сина си. Той бил толкова отпаднал, че не можел да стъпи на нозете си. Тогава синет прегърнал своя баща, положил го в огромната силовна чанта и го отнесел в къщи. Няма да разказвам с каква радост майката посрещнала и двамата. Жената от жирафското гнездо японска народна приказка. В една дървена къщурка сред планината живеел самотен бедняк. Работил той от сутрин до вечер, но едва изкарвал храната си. Вечерно време често подпирал с ръце глава и размислял как ще продължи живота си. Веднъж сиро отишъл да работи на господаря си при когото бил рата и се върнал късно през нощта. Легнал в каштурката си да спи. Към полунощ, когато заспал дърветата наоколо се огнали клоните им за пръщели. Избухнала страшна буря. Стреснал се сиро и чул в шумотевицата на тъна гласец, помогнете, помогнете. Додето започнало да се разсънва, той все се въртял в леглото и все не можел да заспи. Щом станало видело, той се дигнали тръгнал да узнае откъде и да танкият гласец. Бурята стихнала, но сломила едно дърво в чието клони имало жеравско гнездо. Падналото дърво притиснало една птица тя жално се обаждала и секаш се молила, помощ! Помощ! Наближил си рамахът и като се навел видял, че птицата едва диша смъртно ударена. Домъчняло на човека за крилатата птица навел се грижливо отместил на който я затискали и проговорил, бедничката. Ти ме изплаши със своя вик. Но сега си свободна. Лети си, пък аз ще иде на работа. Прощавай. Птицата разперила крилата си, но мигом пак ги отпуснала и паднала на земята, защото едното и крило било ранено. сирамахът взел ранената птица, вдигналя в ръцете си, помилвал крилцето и отнесъл я на тревата и рекал, «Хайде, птичко, сега аз трябва да ида на работа, а ти щом се съвземеш, дигай се и отлети на някое хубаво място». И като отминал малко пак се обърнал към птичката и що да види, птицата го гледала и от очите и капели сълзи. На другия ден завалял дъжд. Сиро не можел да отиде на работа и останал в къщи. Към пладне небето се прояснило и той се вдигнал да събере сухи съчки за огъня си. Неочаквано на среща му се показала една млада жена с невиждана хубост. И тя се навеждала да събира нападали клонки. Сиралмах, зинал от очудване, що ще тука тази жена? Но жената се усмихнала и му заговорила. Много ми се щеше да се срещна с теб, рекла тя. Коя си ти? попита асиромахът. Но тя се заляла от смях и нищо не отговорила. От кои земи си дошла? Хубавицата пак нищо не отговорила, само още по-чевръсто захванала да събира съчки. Тъй двамата кресто свели гората и се навеждали да събират дръвце, дето започнало да се смрачава. Когато настъпила вечерта сиро маха Терекъл, стигат ми тези съчки, време е да си и да в къщи. А хубавицата добавила, «И аз ще дойда с тебе. И без да изостават тя кречела подирамо към къщицата. Сиромахът се объркал, много ми е бедна каштурката. Срамувам се да те заведе дома. Но хубавицата казала, нищо. Аз нямам свой дом. Моля ги се позволи ми тука да се преселя. И като объркнала в пазвата си тя изкарала малко книжно вързовче, сипала от там две зранца и помолила сиромахът да й даде едно гарненце. Спуснала гостенката за в гърнето, наляла вода отгоре и когато водата завряла цялото гърне, се напълнило догоре с чудесен бял рис. Нахранили се до насите двамата и легнали да спят. От тази вечер тя вадела от пазвата си под везренца три пъти на ден и варила по едно гърне о рис. Всеки път двамата яли колкото могат и още оставало в гърнето. Отначало си Ромах думал на хубавицата. Въто и село аз съм последният си ромах. Скоро животът ми с тебе ще ти омръзне. Но аз не те задържан, иди си ако искаш там където ще ти бъде по-добре. Защо ти трябва да се залъгваш с мене? Но жената не си отивала. Тя ходела с мъжа да събират съчки, а когато оставала в къщи усърдно се залавяла да тъче. Видял си че тя не си отивала и си мислял, трябва повече да работя, докато нейните оризови зранца във разобчето на се а се свършили, от сутрин до вечер той сечел дърва и се трудел неуморно. Станала хубавицата жена на сиромаха. Всеки ден оставала в къщи и все такала. Само се чувало тракането на тъкачния стан, тикара тъкара тон тон минали 9 месеца. Дошло време и им се родила една малка дъщеричка заживели заедно тримата. Нощта ми изтекли три години жената рекла на съпруга си, занеси всичко, което съм изтъкала и го продай на търговците. Колко пък може да взема за този пухкав и мек платец? Попитал мъжът и си помислил, дали ще мога някому да го продам. В него аз съм вложила цялата си душа, промалвила жената, но за 300 жартици този платец може да го отстъпиш. Мъжът не и е повярвал, Триста желтици са начувани пари. Но все пак взел платеца и го отнесел в града при най-богатия търговец. Ще ми купиш ли платеца, попитал той. Търговецът разгледал плата и попитал, колко искаш за него? Отстъпвам го за триста желтици. Тъй да бъде. Ще ти наброя триста желтици и от сега нататък ще пазя този плат, който е по мек от перушина, по лек от пух. Той ще ми бъде най-голямата домашна скъпоценност. Наброил търговецът 300 жълтици на сиромаха и от този ден нататък неговото семейство заживяло ухолно. Минало Миналощо минало веднъж жената рекла на мъжа си, нашата дъщеричка порасна и вече може да готви и да се грижи за тебе. Аз за себе си съм спокойна. Настъпи времето за нашата раздяла. Мъжът се Смайл, какво се е случило? Защо приказваш такива думи? Аз много се потрудих за тебе, моя мъжленца, изгубих всичките си сили и вече е време да взема поръчния си образ. Знай, че аз не съм човека, аз съм оная жеравица, която ти някога спаси подпадналото дърво. Аз исках да ти се отплатя за твоята добрина, но повече не мога да бъда при теб. Зато и ти оставям една дъщеричка. А пък аз погледни каква съм станала. Ами че аз всичките си пара съм отскобнала за да изтъка чудесното платно. Превърнала се тя пак на жеравица и мъжът и тогава видял, че тя цялата е оскобана кожата и е червена и гола останали се, а само тук там е правички перца. Размахала крила жеровицата с труд се вдигнала нагоре и летнала към планината. Вироглавото зайче узбекска народна приказка Имало едно зайче. То се нарича Лубелочелото, защото имало белек на челото си, но всички му викали вироглавеца, тъй като било много опорито заече. Никого за нищо не слушало и всичко вършело на своя глава. Но ще ви разкажа какво му се е случило. Старият заек, бащата, купил за своето синче една кротка магаричка с малко магаренце. Малкият вироглавец много обичал да езди магаричката. Веднъж той се метнал върху своята кротка магаричка и тръгнал на гости у си. Пътят му минавал през будливите трънаци. Най-напред го срещнали неговите братчета, зайчетата. Те всички се развикали, къде си тръгнал вироглавец с магаричката. Будливите трънаци са много опасно място. Там никой не може да мине без другар. Вироглавото зайче само размахало лапичката си и пришпорило магаричката да върви по-бързо. Малкото магаренце трубкало под ермайка си и люшкало звънчето на шията си, за да се чува посилно. Вироглавото зайче от време на време бодяло за стена си магаричката да тича по-бързо. Нашите пътници навлезли в бодливите трънаци, където живеели три лисици, старият лисо гърмайката лисица и мъничкото лисиче. Щъм чуло звънечето на магаренцето, мъничкото лисиче на остри лъвши и заговорило, пристига вироглевецът, е яхнал магаричката си и подир него се мутае мъничкото магаренце, аз чувам звънечето му. Ние трябва да му дадем да разбере. Кой му е позволил да минава през нашите бъдливи транации? Аз ще му открадна магаричката, заканила се майката Лисана. Аз да не съм лисугера, ако не му открадна малкото магаренце, извикал ли Аз пък ще му съблека дрежката, извръщяло лисичето. А виро главеца нищичко не подозирал. Стигнал до средата на бодливите транаци. Минало пладне и слънцето започнало да слиза надолу. Магаренцето се озорило и клюмнало с главица. Изостанало назад. За да не го изгуби вироглавеца захванал да си върти главата и да го зове, насам-насам далеко отзад се обаждало звънчето се каш отвръщало, и да иде да вироглавото зайче е, си рекло, щом чувам гласа на звънчето магаренцето тича че Защо ми трябва да си въртя шията на празно, и вече не се обръщало назад. А, хитрата лиса на тъкното и чакала. Приближила се тя крадъшком отвързала от шията на магаренцето звънчето и го вързала за обашката на магаричката. А магаренцето лиса нахванала за ухото и го отмъкнала в гастелака. Вироглавото зайче я хало и чувало подире си малкото звънне. Значи до си то всичко е наред. Магаренцето е настигнало майка си и тропка подирнея. Тъкно когато магаричката и вироглавеца сигнали за вояна пътя пред тях изскочила лисицата и извикала Хей зайче къде си тръгнало семичко в тази гора? Зайчето се стреснало и си помислило Ами ако тази лисица ми е отмъкнала магаренцето Огледало се насам нататък и никъде не видяло магаренцето Тогава вироглавото зайче викнало да плаче Отида ми магаренцето Къде си мое мило магаренце? А лисицата завъртяла опашката си и му заговорила с престорен глас, не плачи миличко. Твоето магаренце остана на завой и не знае на къде да върви. Скочи долу и тичай да го доведеш. Заредвало се зайчето и се вторнало назад да търси магаренцето си авто и време комали се семетнала на магаричката и препуснала през трънеците. Стигнал вироглавеца до завоещо да види. Никакво магаренце няма. Върнал се назадно и магаричката му изчезнала. Изплашил се вироглавеца и си рекал, тук могат да откраднат и самия мене. Бягайте крака да бягаме и хукнал. Стигнал до брега на реката и спрял за малко да сръбне водица. Надясно от себе си видял едно мъничко лисиче, трепери цялото и плаче. Ти защо плачеш? Попитал го виро главеца. Как да не плача, отвърнало лисичето, когато ми се случи голяма беда. Моята майка ми даде една златна паричка и ме изпрати да ида на пазар, но аз изтървах паричката и тя падна в реката. Като се върна мама ще ме пребие. И лисичето ревнало още посилно. Станало жално на зайчето за лисичето и захванало да го утешава, не да и плака защото плачат не помага. Лисичето чето избърсяло сълзите си и попитало зайчето, можеш ли да плуваш? Мога, отвърнало зайчето. Тогава влез в ръката и ми намери златната паричка. Ако ми я изкараш, аз ще ти дам 10 сребърни парички срещу златната. Искаш ли? 10 сребърни парички, помислило зайчето, за тях аз мога да си купя друга магаричка и едно малко магаренце. Ще ти намеря златната паричка, извикало и бързо започнало да си събличат дрешката. Сам бурнало в ръката и се спуснало да търси златната паричка. А хитрото зайче се усмихнало до ушите, накарах Вироглавото да се съблече гол, и като гръбнало дрехата от тревата побегнало. Вироглавеца търсил-търсил златната паричка по дъното, но не можел да я намери и излязъл от водата. Озърнал се на бръга нямало следа нито от лисичето, нито от дрехата му. Затреперил от стут и мокър се вторнал в къщи. След като му откраднали магаричката, магаренцето и дрешката вироглевото руглавото зайче слушало само полезните съвети и в бодливите транаци заешките му кръчета никога не стъпвали. Ханът и обощарято е горска народна приказка. Когато настъпил големият празник у владетел на Алма ата тръгнал по най-затънтаните улици на своята столица да се поразходи и да види, как живеят хората. Подир него на коне потеглили трима брадати вазири. Била късна нощ, всички прозорци тъмнели, защото уморените работни хора спели дълбоко. Само в една малка сиралмашка къща мъждокала светлинка. Ханът отбил коня си към светлинката и похлопал на прозорчето. Вратата скръцнала и отвътре се показал домакинат. Той бил опасан с кожена пръстилка и държал в едната си ръка обувка, а в другата игла и конец. Владетелят веднага познал, че този човек е обущар и кърпи стари обуща. Защо не спиш а си се заловил посредно още за работа, попитал ханат. Обощарият, който познал големия гостени, се поклонил с почет и промълвил от нужда господарю. Ако не работя да не ми нощем, не ще мога да изкарам хляб за домочадието си. Колко деца имаш, повторно попитал ханът. Двечки са отвърнал кърпачът, но са още много мънички и не могат да ми помагат. А от коля ли си дошъл в този град? Преди 47 години, Ханът погледнал на бръчканото му лице главата му и пак запитал, а кога падна снегът върху тази планина? Точно преди три години господарю. Изведнъж ли за Полека-лека, но както виждаш сега планината е побеляла цялата. Няма ли да бъде по-добре ако от два на десет терата и които ти помагат в работата освободиш единия и почнеш да работиш само за дина десет души? Не е възможно, бащице. Ако направят такова нещо децата и жената ми ще умрат от глад. Тежка ти е работата, поклатил главата си Ханат. Не знае как да ти помогна. Ами какво ще кажеш ако ти изпратримат тласти овни, можеш ли да ги острижеш хубавичко? Застриженето на овни съм годен стига да ми се паднат, весело отговорил обощарят. Ханът протегнал ръка, простил се с кърпача и препуснал с коня си понататък. му се навървили тримата вазири облечени с позлатени дрехи на коне. Хубаво да ги острижеш, провикнал се ханът преди да кривне в улицата. Слушам господарю. Волята ти ще бъде изпълнена, отвърнал кърпачът, който бил много зарадван. Когато конниците навлезли в тъмнината, първият вазир рекал, Господари, този кърпач е голям лъжец. Зато е последен си ромах. Аз съм го виждал порано и го познавам добре. Той е пристигнал в столицата само преди три месеца, а не преди 47 години. Трябва да ти кажа, че кърпачът те излага и из за снега, който е паднал на планината. Всички знаят, че този сняг стои там от незапомнени времена, а от другите му отговоря с нищо не разбрах, защото те са още полъжливи. Ханът позадържал за малко коня си и се провикнал. Вие тримата сте мои първи съветници, но виждам, че сте недосетливи и нямате ум като главата на обощаря. Давам ви три дни срок да размислите хубаво и да ми разтълкувате думите на този прост човек. Ако не отгаднете, ще ви снема главите. И като препуснал към двореца си, владетелят влязъл сърдито вътре и оставил възирите с отворени уста. Цяла нощ тримата големци размисляли над думите на обощаря, но не могли нищо да отгатнат. Когато се разсъмнало отей, тримата се опътили към малката си ромашка обощарница. Заварили кърпача, спал недоспал седи на столчето си и кърпи един разпран чехъл. Ние дойдохме да ни разтълкуваш какво искаше да кажеш през нощта, когато ханът те разпитваше. Нищо ли не разбрахте, отвърна ли им кърпачът? Тежко и горко на нашата държава, щом има такива управници. Молим ти се спаси ни главите, защото ханът ни заплаши, че ще ги снеме, ако не му отговорим точно. Ваша работа, навел се над чехъла кърпачът. Слушай, човече, ако ни кажеш. Продължил най-старият вазир, готови сме да ти наброим една турбичка с жълтици. Ние ще те отървем от сирома шията. А колко мислите да ми дадете, попитал бедният обощар. Ние сме трима, по сто жълтици ако ти дадем ще получиш триста. Малко са, поклатил глава обощарят. Ще ти дадем шестсотин златни монети, извикал великият вазир и очите му светнали. Бройте ги. Съгласен сам. Всичко ще ви разтълкувам. И след като получил цяла турба с пари, Карпачът е рекал, най-напред ханът ме попита кога съм дошъл тука. Той искаше да узнае на колко години сам. Аз му отговорих, че съм на 47. На втория хански въпрос, кога е паднал снегът върху планината, отговорих, точно преди 3 години. И тъй като ханът искаше да узнае от кога ми е побеляла главата, аз му казах, че върхът захвана да белее преди три години. Ханът ме посъветва да намаля работата и на место 12 месеца да почивам годишно по един месец, но аз му отговорих, че децата ми ще измрат от глад. най сетне ханът ми каза, че ще да ми изпроводи три овни застригане. Аз се съгласих и той ми изпроводи овните. Трябва да ви кажа, че тримата овни застрига не сте вие. Вазирите се измъкнали потънали от срам от работилницата на хитрия обощар. Умната двойка дъргинска народна приказка. Живееха някога двамина братя, единят, последен си Рамаха, и другият, богат. Веднъж богатият повика бедния у дома си и му рече, аз имам обор с добитък. Ико не съм развъдил и крави колкото щеша, овчето ми стадо не се събира в кошарата. Като те гледам как се измъчваш, и не можеш да свържеш двата края сърцето ме боли. Какво ще кажат хората, изоставил брата си да умира от глад, а той се разполага като някой княз. Зато и съм решил да ти подаря една от моите крави. Тя е старичка единият ти рок е счупен, но дава бяло мляко. Ако ти проработи късметът може и теленце да ти отели. Прибари си я у дома. Твоя да бъде. Бедният брат се просълзи цело на десницата на своя богат брат. Отведа кравата и каза на жена си: хубаво се грижи за тази крава, защото тя може да ни роди теленце. Тогава и ние ще станем хора. Сиромах кинята се разшета. Чести обора донесе млада травица на кравата на поясби страводица. траводица. Прашинка не даваше да падне върху добичето. Подир два-три дни двете е търви, съпругата на богатия и сиромах кенята, отидоха към гората да берат габи. Сиромах набързо си напълни кошницата и си тръгна, а богатата се потриваше и търсише озрели ягоди. Къде бързаш и защо ме оставиш сама? Провикна се богатата, Бързам защото трябва да си нахраня кравата и водичка да й занеса, нали само в нея ния късметът. Голямо чудо станало, подигра и се богатата. Една подарена крава имате и тя е с чупен рок Прибреха се двете жени в къщите си. Богатата тръщна вратата и влезе при мъжа си сърдита. Какво ми се пари твоята братова жена, извика тя. Лемед очака в гората до дето си напълня кошницата. Пази Боже си ромах човек да прогледа. Хей мъжо още отре да прибереш подарената крава, защото от тези хора няма никаква благодарност. Поиска на другия ден богатият брат кравата си, но бедният поклати глава и рече, не я давам, защото тя ще ми донесе късмет. Тогава ще те изправя пред хана и той ще те осъди. Тръгвай подири ми. Дигнаха се двамата братя, отидоха в Ханския дворец и разказаха на Хана какъв спор имат. Аз тази крава с чупения рог ще я дам на онзи от вас, който ми отгадне три гатанки. Кое нещо на света е най-тлъстото, тази е първата. Кое пък е най-мекото, тази е втората гатанка. Кое е най-сладкото, тази пък е третата. Помислете сега и двамата. Давам ви срок до утре който отгатне рай добре, той ще получи кравата. Отидоха и двамата в къщите си. Богатият се нахрани хубаво и легна да спия се търкул на гладен и цяла нощ се въртя в леглото. Той мислеше, кое нещо на света е най-тлъстото? Как да отговори, когато през живота си не съм опитвал никакви тластини, главата му не може да отгатне и втората гатанка, кое пък е най-мекото? Цял живот. Рече си той съм спал на твърдо легло. И за най-сладкото не мога да кажа нищо, защото винаги съм подслаждал живота си с горчивини. Сиро мъжкият брат имаше една дъщеричка, която беше навършила 18 години. Като се пробуди зарента девойката, погледна баща си и го попита защо е толкова измърчен и посърнал. Бащата й разказа всичко за подарената крава и за гатанките на хана, които са го измъчвали през цялата нощ. Не се кахари, татко. Отговорите на гатанките са много лесни. Как те лесни, попита бащата. Щом му отговори моя чичо и ханът дигне очи към тебе, ти му отговорите. Най-тлъстото нещо на света е земята, защото тя ражда всяка година и не се изтощава. Няма нищо по меко от тялото на детенцето, което обичат. А отговорът на третата готанка е, най-сладкото нещо за хората е сънят. Щом изгря слънцето, двамата братя се опътиха към ханския дворец. Първи се изправи пред владетеля богатият брат. Ханът го погледна и рече, отговаряй. Няма потлъсто нещо, рече самодоволният богаташ. От овчето месо, нищо не е по от вълната и най-сладък медът на пчелите. Всичките деца го знаят. А ти, обърна се ханат към сирамаха. Как ще изтълкуваш моите три гатанки? Най-тлъста господаря е земята, която всяка година ражда плодове и никога не се уморява, най-меко е детското тяло, а най-сладък е сънят за човека, когато легна да спи след тежък труд. Като чу този отговор ханат скочи на крака и викна, този е истинският отговор на моите гатанки. Кой те научи да отговаряш? Сам си отгатнах, отвърна си ромахът. Щом като можеш да отгатваш такава мъчна гатанка ще ти задам още една. Давам ти една кошница с 50 яйца. Сложи ги под квачката. Тази нощ ти искам тя да ги измъти и отрез леди с грев слънце трябва да ми донесеш 50 живи пиленца. Смогнаш ли да разрешиш и тази задача? Кравата с чупения рог ще бъде твоя. Не измътиш ли яйцата отрещат и отрежа главата? Върна се сиро махът в къщи още по кахърен. Какво стана? Попита го дъщерята. Всичко пропадна, отговори бащата. И кравата изгубих и главата ми отиде. Как мога само за една нощ да сложа под квачката 50 яйца и утре да се появят 50 пиленца? Ханът ги изкажевички в двореца. Не е голяма беда, рече дъщерята. Седа и татко да вечеряш. И тя на бърза ръка начупи всичките яйца в едната вас върху железния триножник, подклада огъня и вкъщи се понесе миризма на пържени яйца. Седнаха да вечерят тримата, бащата, майката и дъщерята. Изядоха всичките яйца. Най-сетне бащата се досети за последната гатанка на хана и се хвана за главата. Какво направихме дъще, викна той. Ние изедохме гатанката. Дъщерята се засмя. Лягай сега да спиш, рече тя, а отрека той идеш при хана и той те запита къде са пилетата и яйцата ти му отговорите, пиленцата са готови, но чакат храна. заповяда заповядай веднага да засеят нивата с просо и до вечертато да поръсте да озрея и жетварите да го поженат и увършият дето притъмне е просото да донесето дума, защото без храна всичките пиленца ще измрат от глад. Ако ханът отвори уста и рече, дума да не става къде се е чуло и видяло за един ден да посееш просо и да събереш жетва от нивата, ти му кажи, анима е възможно само за един ден квачката да измъти 50 яйца на другия ден сиромахът отново се изправи пред хана и поиска просо за гладните си пиленца. Но просото, рече той. Трябва да бъде за един ден посето, поженето и увършано. Инак пиленцата няма да оживеят. Ти нямаш шум в главата си, извика Ханат. Къде си, увъл да поникне и да бъде поженето и овършано само за един ден? А ти, рече си Ромахът, къде си, увъл Хана и яйца да се измътят само за една нощ и да станат пиленца? Замисли се ханът и поклати глава. Тази работа, рече той. Не е чиста. Някой ти подсказва отговорите. Кажи ми кой те учи да отговаряш толкова остроумно. Моята дъщеричка ме учи на ум и на разум. Под два-три дни ще пристигна у вас на гости. Искам да я видя тази твоя щерка, викна ханат. А сега прощавай. Прибра се сиромахато дома си. Под 2 два-три дни самият хан заедно с Вазира си пристигна в беднешкия дом. Бащата го нямаше. Дъщеричката тък му замесваше тесто и съгласеше да изпече хляб. Штом гостите се изправиха на прага, девойката се пообърна и проговори, постият наш дом е останал без уши. Гостите се спогледаха, но нищо не казаха, само попитаха къде да привържат конете си. Девойката им отговори, където обичате. Може и в планината, може и в равнината. Ханът и неговият вазир се спогледаха повторно, защото нищо не разбраха от думите на домакинята и си тръгнаха. Къде ще мъкнем конете си, на планината или в равнината, промърмориха те и отминаха. На другия ден ханат изпрати човек да повикасира маха и го попита. Какво искаше да каже дъщерят ти вчера с думите, че вашия дом е останал без уши и защо ни изпрати да си завържам конете в планината или в равнината? Сиро нищо не може да разгадае, но когато вкъщи попита дъщеря си защо е посрещнала гостите с такива неясни думи, тя се усмихна и отвърна. Аз казах, че нашия дом е останал без уши. С тези думи исках да се извиня на гостите, че нямаме куче да лавне и да ме предупреди за идването на чужди хора. А думите ми, че могат да си вържат конете където обичат, в равнината или в планината, означават, че имаме навън до височината едно криво дърво и имаме и на равното място друго дърво. Там могат да си оставят конете. Като знак? какво е отговорила умната девойка ханат се зарадва безкрайно и извика. Стигайте се за сватба, защото искам да се оженя час, по скоро зато юмно момиче. Още на другия ден подир сватбата ханът направил своята млада жена първа съветничка и никакво решение не вземаше, докато не попита най-напред, какво ще каже жена му. Тогава големците, които се въртяха в двореца, захванаха да клатят глави. Защо си въртите главите, попита ги ханът. Навсякъде в страната хората приказват, Отвърнаха големците, че в твоята държава не си ти главата, а управлението държи твоята жена. Тази работа няма да доведе до нищо добро. Като чу тези думи ханът подскочи гневно и забрани на жена си да се меси в държавните работи. И тя млъкна, но случи си тъй, че веднъж жената наруши ханската забрана. Една сутрин пристигнаха при хана двама души да искат правосъдие. Те водиха подиреси, единят. Вола другият, кобила им носеха едно току-що жребено конче. Сложиха кончето пред владетеля и му разказаха, чето и доби, че се е родило през нощта и го намерили в двора, където оставили вечерта вола и кобилата. Единият вика, кончето е мое, защото го е родила кобилата. А другият го пресече, кончето е родено през нощта от моя воля и зато и трябва да си го прибера аз. Ханът се слиса и не знаеше как да им отговори, когато през отворения прозорец се обади жена му, която чу спора на двамата чужденци. Тя се провикна, гледайте, гледайте, морето гори. Как може морето да гори? Прекъсне е стопанинът на вола. А ти хитра цу, кого искаш да излъжиш като казваш, че твоят вол се е ожребил през нощта и е родил кънче. Притиснатият до стената пътник си призна, че не е прав, не веде за глава и си поведе вола. Но ханът избухна гневно на жена си. Ти наруши моята заповед и се намеси в държавните работи без мое позволение. Зато и решавам да се разделя с тебе и да те върна пак при баща ти. Махай се от моя дворец. Избери си онова, което най-много ти се нрави и да не те гледат очите ми. Утре взори да те няма. Добре, отвърна младата жена и дочака додето да ханът засписет не тихо повика два мрата и им поръча да нарамят лиглото, в което спеше нейният съпруг и да го отнесат в къщата на баща и ханат хъркаше дълбоко и нищо не усети. Сутринта като се пробуди, той си отвори очите и захвана да мига, що ще в тази ромашка къща и каква е тази крава, която ходи по двора с чупения рок. Нощом видя своята жена и нейния баща скочи на крака и попита, как съм дошъл тука и каква е тази шега. Стопанино, отвърна младата жена, ти с нощи ме изгони от двореца и заповяда да взема оттам онова, което ми е най-свидно. Аз размислих какво ми е най-свидно на този свят Ти реших, че нямам друго, което да ми е поскъпо от моя мъж. Зато и поръчах да те пренесат тук заедно с леглото. Тогава ханът разбра колко е мъдра тази сиралмашка дъщеря и пак си я отведе в двореца. И през живота си двамата никога повече не се разделиха. Чанга Чунга Турска народна приказка Живели някога двама братя. Поголемият бил човек саможив. Той събрал голямо имане, но нямал край себе си нито дете нито коте. Окото му било все в парата и хората не го обичали, защото нямал милостиво сърце и пет пари не давал за сира масите. А по-малкият брат никак не можел да свържа двата края. Къщата му била пълна с многолюдна челят. Децата му ходили недохранени и дрипави. Веднъж бедният брат отишъл при богатия и му казал, «Моите деца вкъщи гладуват». Ти имаш пълна житница, ще те моля да ми отмериш кри два жито да си отхраня рожбите до лятото. Щом настъпи лятото с житото от първите снопи, ще ти върна зема. Може ли? Не може, отвърна богатият. Аз ако бях си раздавал мането на сиромасите, до сега щях да стана последен бъдняк. Не ти вярвам, че ще смогнеш да ми върнеш житото, ами се маха и от очите ми. При кого да да? Поклатил глава малкият. Дойдох при тебе за помощ, защото си ми брат. Брат, не брат, нямам жито за тебе. Върви по звета да си търсиш късмета. Натъжил се малкият брат, влязъл в къщи, откачил от един гвозде и празната турбичка и тръгнал. Къде отиваш, попита го жена му. Да си търся късмета. А кога ще се върнеш? Щом го намеря тук сам. Отвърнал пътникът и кривнал към гората. Вървял, що вървял, стигнал до един кръстопът. Отишъл наляво по една затънтена пътека. Навлязъл в зашумената гора. По едно време стигнал до едно дърво, цялото искоробено. На десетина разкрача от дървото се издигала непристъпна къд Седнал на тревата под сен, дърво да си почине. Било над вечер. Не щеш ли, надолу по пътеката се чули човешки гласове. Хора насам, си рекал малкият брат, може да не са добри хора по-хубаво да се скрия някъде. И се озърнал. Видял хралопата на старото дърво и се скрил в нея. Подир малко, един след друг, пристигнали 40 души и на коне с десаги приметнати на конските седла въоръжени до заби. Тие хора били разбойници, които убирали кирваните по пътищата и от тях пищяло мало и голямо. Скритият в хралопата при Тейл ДХ, разбойниците наскачали пред високата канера нарамили плячката си и хванали юздите на конете. Техният главатар се изправил пред канерата и викнал високо, чанга. Тогава станало чудо. Канерата се размърдала и мигом зинала една тясна врата колкото да мине един човек, който води кон. Един след друг се навървили 40-те страшни разбойници и влезли заедно с конете си. Тогава отвътре повторно се чул гласът на главатаря, Чунга. И канерата, Гилдюр Гилдюр, пак се затворила. Изумен и оплашен си ралмахът си рекал, ще дочакам да видя какво ще стане по-нататък. Цяла нощ прекарил в хралопата на дървото. Щом се разсъмнало отвътре, повторно се чул заповедническият глас на главатаря, и канерата пак зинела. Разбойниците се измъкнали, метнали се на и препуснали през гората. Последен излязъл техният главатари като извикал Чунга, канерата с грохот се затворила. Ездачът размахал към шика и се втурна като хищна птица по другарите си. Когато тропотът на конете затихнал си, махът излязъл от хрелопата и тръгнал към канерата. Защо да не опитам и аз, си рекал той и викнал. Чанга. Не щеш ли канерата мигом се разтворила и неканеният гостен им влязал боязливо в разбойническото скривалище. Чунга, екнал гласът му вътре в пещерата и вратата на канерата се затворила с грохот. Око корил се сиромахат и видял широка стаяна сред стаята, маса върху масата наредени един до друг 40 ключа, тъкно колкото били разбойниците. Значи те всичките са имали по едно скривалище. Чакай да видя какво има в скривалищата, си рекал награбил ключовете и тръгнал наред. Захванал да отключва всяка злостена врата. И що да види. Скривалищата били пълни със златни и сребърни пари, а до тях насипани купчени от скъпоценни камъни, червени рубини, зелени изумруди, жълти кехлибари и грейнали в тъмнината диаманти. Почесал се по врата си ромахът и се заловил за работа. Насипал в турбата жълтици колкото събрала сетна си натъпкал джобовете със скъпоценни камъни, сипал две-три шепи в пазвата си и станал да си ходи. Отишъл в стаята където била масата наредил ключовете, всеки на мястото му, и викнал «Чанга!» Скалата се отворила. Излязъл навън викнал «Чунга!» И скалата изгърмяла и пак се затворила. Ти чешком за си ромах се прибрало дома си. Там жена му и децата като видели парите и драгоценните камъни си глотнали язиците. До вечерта цялото село научило, че си сиромахът се е върнал значувано имане. По големия брач тъм научил новината надникнал в братовия си дом и рекал, казаха ми, че си донесал много злато и скъпоценни камъни. От кого си ги взел? Да не си погубил някой богат човек. Нищо зло не съм сторил, отвърнал малкият брат. Ти си мой човек. Всичко ще ти кажа. И му разказал за пещерата на разбойниците, която се отваряла и затваряла, щом човек застане пред скалата и изрече две потайни думи. Какви са тия думи? Чанга и Чунга, запомни ги хубаво. И аз ще и да знае големите машинени турби, рекал по големия брат, стегнал се яхнал един висок арабски кони потеглил към заключената пещера. Той решил да се върна няколко пъти и да изнесе всичкото и на разбойниците. Вървял по пътя и все си повтарял на ума по тайните думи. Стигнал към пладна, слязал от коня си и го вързал под сен. Честото дърво на рамил машинените турби, изправил се пред канерата и викнал «Чанга!» Гилдюр Гилдюр, Разтворили се камъните зина канерата и по големият брат се намъкнал със светнали очи. Чунга! Извикал го стенинат и вратата се затворила. Тръгнали спещерата. Набутал ключовете отключил скривалищата и наблъскал машинаните турби догоре зимане. Потеглил да си ходи, но тук го сполетяла голяма беда. Забравил каква била потайната дума, която отваряла канарата. Напрягал си паметта, повтарял различни думи, но все не улучвал думата, която можела да отключи канарата. Студена пот избила по челото му. Изплашил се здравата. Озърнал се насам нататък най сетне съзрял пеща, в която разбойниците печели хляб. Влязъл вътре и там притихнал. Скоро притъмняло. Разбойниците се върнали. Щом видели вързания кон под дървото близо до тяхното скривалище, те се досетили каква с работата и настрахнали като уси. Главатарят извикал силно. Чанга. Спасен сам, повторил думата. Чанга, скритият в пещерата, гостенин и решил да прекара там през нощта, докато разбойниците излязат от пещерата. Но стопаните, като видели напълнените зимайна, мешинени турби до вратата, още повече се разярили и се заловили да търсят във всяко потолено кът, че най-сетне са зрели нещастника в пеща. Какво търсиш тук? Изревал главатарят. Проводи ме моят помалък брат да си нагреба пари от вашето скривалище. А що щеш в пеща? Влязох да се постопля, защото ми е много студено. Донесете сухи дърва и позгрейте този наш гостенин, извикал главатарят. Разбойниците нахвърлили много дърва в пеща и ги запалили. Тъй загинал братът, който бил ненаситен за имане. Бабичката, която не знаеше мярка норвежка народна приказка. В една малка бедна каштурка живееха двама души един стогодишен дядо и една стогодишна годишна баба. Живееха два мината старци си ромашки живот, а каштурката им се намираше далече от звета някъде на морския бряг. Един ден стогодишната годишната бабичка се не да постъкне огъня, че да свари гъбена чорбица, а не намери нито една съчица и рече, Иди, дядо, в гората да събереш малко дръвца, че съм намислила да ти сварят гъбена чурбица. Дигна се стогодишният старец, взе едно въженце и тръгна към гората. Вървя, вървя, стигна под дърветата. Седна край пътя да си почине и като си отдъхна, пръгна се на и захвана да събира дръвца. Натрупа цял вързо от сухи клонки и се опита да го дигне на гърба си, но ръцете му не издържаха и той захвана да вади от вързопа дървце след дървце. Не щеш ли, так но когато старецът се опита да дигне втори път вързопа се изправи един очилат човек стояшка. Той му рече, Добър ден старче. Стогодишният старец дълго гледа непознатия човек и напрегна паметта си да си спомни къде го е срещнал. Не ме е познаваш? Проговори непознатият, но ние с тебе сме съседи. Ти живееш на същото място, където живея и аз. Само, че ти си отгоре на земята, а пък аз съм отдолу. И аз имам като тебе бабичка. Ние с моята бабичка сме много благодарни, тъй като нощем ти и твоята бабичка не се карате и ни оставят да спима спокойно. Зато и съм дошъл да ти направя едно добро. Чувай какво ще ти кажа, тръгни по оная пътека, която се вие под вековните дървета. Като повървиш додето на стане залез слънце ще стигнеш на една полянка. Сред полянката ще видиш бреза под брезата, кладенче. Наведе се и пиво да от кладенчето но гледай да не препиеш много, защото след всяка гледка ти ще се върнеш назад и ще станеш за една година по-млад. Като изрече тези думи, непознатият човек изчезна в гората. Стогодишният дядо дълго гледа към мястото, където се потоли подземният старец, Сетне не остави вързопа и тръгна по пътеката между вековните дървета. Вървя, вървя и назалез слънце, излезе на полянката, се гледа бризата, чу сладкия шум на кладенчето и бързо коленичи. Почна да пие вода. Пие вода и сичете глътките. Като спи 70 глътки, той се изправи, че връзто огледа се в кладенчето и видя в водата един млад 30 годишен мъж. Такъв беше станал. Силен и радостен той се върна по същата пътека. Грабна вързопа сухи дръвца за една ръка и му се видя лек като перушина. Не още два пъти по толкова съчки метна товара на гърба си и бодро се опъти към къщи. На пътната врата го посрещна 100 годишната бабичка. Брей, помисли си тя, кой ли е този млад мъж, който носи сухи дърва, когато под младенят старец приближи тя го позна и плесна сърце, майчице моя, какво е станало с теб, почна да вика тя. Младият мъж и разказа за подземния човек и за вълшебното кладенче. След като чу това, стогодишната бабичка хукна към гората като луда. А под младенят мъж премете двора по први поротената сграда, свари гъбе на чорбице и спече една бяла погача и седна да чака под младената си жена. Седи на прага, чака и пее. Весело му е на душата. Мина един час време, минаха два часа, жената все още я няма. Отколи беше мръкнало и притъмняло. Пропяха втори петли. Цяла нощ 30-годишният мъж стоя, разтревожен и чака жена си. Като се съмна и стана видело, той грабна шапката си и отиде в гората да види какво е станало с милата му жена. И що да види, под бризата до самото вълшебно кладенче ходи едно мъничко две годишно момиченце с големи бебешки чехли, чехлите на жена му. Татко татенце, разпери ръце, той се хвърли към младия мъж. Той момиченце беше 100 годишната бабичка, която без насита беше пила цяла нощ и се беше подмладила с 98 години. Ах детенце, грабна младият мъж 2 годишното момиченце, много си ми наситно. Ако беше изпила още две глътки, щеше да се превърнеш на неродено дете, никога не знаеш мярка. Какво да те правя сега? И като хвана детето за ръката младият мъж го поведе към каштурката край морския бряк, да си го отгледа. Чудното гърне детска народна приказка. Един сиромах човек тръгнал към пазара. Той подкарал кравата си да я продава. Насред пътя го срещнал друг селянин, който се връщал от пазара и карал пред себе си една овца. Каква хубава овца, извикал първия селянин и очите му останали в нея. Ако искаш да направим смяна. Аз съм готов да ти дам овцата срещу кравата. Отвърнал вторият. Искам, отговорил на драго сърце първият селянин и подал люларчето на кравата си на оня, който карал овцата. Като заменил кравата си ромахът кривнал към своята къща и весело повел овцата. Не извървял много път, когато срещу него се задал друг селянин, който стискал под мишница една едра гъска. Добра ти среща по братиме, извикал он из овцата. На пазара ли отиваш? Тръгнал съм да продавам тази гъска. Дотъгнала ми е много царевични зърна кълве. Щом като искаш да се отървеш от нея, рекал си рамахът, отстъпи ми я, пък аз ще ти дам тази овца. Съгласен ли си? Съгласен сам, погледнал го непознатият и му подал гъската. Сиромах грабнал птицата и бързо потеглил към дома си. Повървил ни малко, ни много, но изведнъж съзрял едно празно гърне на край пътя. Так му за мен е гърне. Голяма работа ще ми върши. И я да го заменя срещу тая гъска, високо извикал той навел се грабнал гърнето и на негово място оставил гъската. Тичешком се прибрало дома си. Жена му го посрещнала и щъм отворила вратата се провикнала, много ли ти дадоха за кравата? Добре ми платиха, отговорил си Ромахът. Аз получих за кравата едно празно гърне. Гърне ли? Празно гърне, разсърдила се жената. Ти си бил най-загубеният мъж в селото. Где се е чуло и видяло да се заменя една крава за нищо и никакво празно гърне. Аз направих две-три за мен и вече не мога да върна кравата. Жената сърдито поела гърнето и го сложила на полицата при другите домашни съдини. Посадяло гърнето малко. По едно време се размърдало насам нататък и проговорило с човешки глас. Дойде ми времето да се поразшетен? Къде искаш да се поразшеташ? Отчудено го погледнала домакинята. Въбога тежката къща. Отвърнало гърнето лекичко се търкунало, скочило на прага и излязло на улицата. Търкул, търкул, стигнало до богатежката къща по мирисяло къде е кухнята и се опътило нататък откъдето и дала миризмата на тенджерите. Готвачката го грабнала от земята, видяла, че е здраво и частичко и рекла, так му ти ми трябва да те напълня с кашица. Нарадила им новото гърне при другите съдини с готовото ядене нато се размърдело и проговорило, дойда ми времето да се поразтъпча. Къде искаш да се разтъпчеш, попитала готвачката. Там откъдето съм пристигнало, отвърнало гърнето и се търкунало по двора на богатешката къща. Изкочило на улицата и, тепа-тепа, стигнало пак до къщата на своя стопанин сиромаха. Седнали домакинята изяли топлата каша и сиромахът казал, добро гърненца си намерихме. То ще ни донася той цък, но и Домакинята го измила и положила пак на полицата да съхне, но нетърпеливото гърне пак се размърдало и проговорило, удари ми часът да се поразшетен. Къде ще ходиш сега, попита го жената на сиромах. друга богаташка къща. Казало гърнето и се търкунало там, където се издигал големият дом с високата ограда. Минало през открехнатата път на врата и право в килера. В килера шетала една девойка облечена спретнато. Тя го зърнала штом се търкунало през прага и плеснала с ръце. Ах, че хубаво гърне! Тък му такова ми трябва, за да излея в него маслото, което измиха от кръвешкото мляко. И като напълнила с чудесно масло гърнето, тя го положила на полицата, покрила го хлопачка, пачка, за да не го намерят мишките и си тръгнала. Но в той време гърнето се размърдало и проговорило, а пък аз трябва да се поразтъпча. «Къде ще ходиш?» – попитала Смайна прислужницата. Там откъдето съм дошло, отвърнало гърнето леко се търкунало, затрополяло по пода и изкочило на двора. Право в къщата на Сирамаха се прибрало. Няма да ви разказвам с каква радост го посрещнали селянинът и неговата жена. Извадили всичкото масло с лъжица, прибрали го в друг сет, измили гърнето и пак го положили на полицата. Ех, мъжо, рекла жената, ако беше продал кравата и беше купил житено зърно, щяхме да засеем една голяма нива с и сега, когато имаме масло, можехме да изпечем чудесни питки. Гърнето чуло тези думи и без да проговори слязло от лавицата. Настана време, реклота, да се поразшетен. Къде ще ходих мило гърнеце, попитали домакините. При богатия чифлик чия, отговорило гърнето и се търконало право по пътя за чифлика. Накрай градината го срещнал самият стопанин. Тък му ти ми трябваш, продумал си той. Хубаво гърне за отмърване на зърно. И като грабнал гърнето, чифлик чията захванал да го пълни с пшеничено зърно, но тогава се случило чудо навиждано, гърнето ставало все по-голямо и поглъщало всичката пшеница, която стопанинът изсипвал в него. Сто погълнало. най сетне проговорило, а сега настана време да се поръстъпча. Къде ще ходиш? Извикал чифлик чията. Откъдето съм дошло, отговорил логърнето и се търкунало към вратата на чифлика. Лъкомият чифлик чия прехапал и хукнал да го гони. Стой! Развикал се той. Настигнал го насред пътя навел се и се заловил да гребе насипаното зърно. Нагребал с две шепи колкото можел но се навел толкова много, че паднал в гърнето и потънал в зърното. Сега пък, проговорило гърнето. Ще се разтъпча с тебе. И се търкунало към нивите населените. Когато навлязло вътре неочаквано потънало в дан земя заедно с чифлик чията. Минало зимата стопили се снеговете. Настъпила пролет и на полето където се ширели сиромашките ниви израснали бойни жита. Сиромахът, който намерил чудното гърне, пожанал много снопи, напълнил житницата си съзърна и неговата стопанка, изпекла чудни питки с масло. Голчек татарска народна приказка. В тъмната гора преди много години живеела една вещица, която вършала на хората само големи злини, окото и намигвало, когато и се пъднело някого да погуби. Вещицата имала един син. Веднъж той слязал от гората в село го да се поразходи. Там срещнели една девойка на име Гулчечек, която много му се понравила и той през същата нощ се промъкнал тихичко в нейния дом Запушили устата да не вика метналя върху коня си и се вторнал към гората при своята майка, Вещицата. Там заживели тримата заедно, Гулчечек Вещицата и нейният син. Веднъж младият жених потеглил на далечен път, а невестата си оставил при Вещицата. Голчечек останала при злата старица и много и домъчняло за родното село. Пусни ме моля ти се да ида на гости при майка си и баща си. Много ми е тежко тука. Къде ще вървиш, извика вещицата. Няма да те пусна. Стой тука. И за да не избяга от къщи младата невеста свекървата залостила вратата и прибрала ключа в пазвата си. Една вечер вещицата на стени лъсна хичката си в леглото и тихичко се измъкнала в гората, като забравила вратата отключена. ключина. станала и щом видяла, че вратата е отключена, бързо си облякла. Дрехите наметнала покривалото на главата си изскочила навън и побягнала през тамната гора към своето село. Трябва да ви кажа, че преди да тръгне тя надникнала в затоплената пещ, където вещицата току-що метнала да пече три квасени питки. Извадила ги, пуснала ги в една турбичка и с тях тръгнала. Бягала, бягала, бръкнала в турбичката и започнала да вади питките една след друга и да ги яде. По едно време се върнала вещицата. Втурнала се през отворената врата в що да види, снахичката и побягнала от питките в пеща, нищо не останало. Разлютила се злата старица три пъти, плеснала с ръце и мигом се превърнала в страшен вълк. Вълкът помира и сел насам нататък, подушил дирите на побягналото момиче и се втурнал да го гони. Захванал да ръмжи. Моята опашка, ръжен сноп, с нея ще те помета. Питките минай назад, или штъм, като те хвана на късове, ми станеш. Голчечечек чула от леко хрипкавия глас на вещицата, бръкнала в турбичката, но вътре не намерила никаква питка, защото набързо ги била изяла и трите. С какво да залъже све кърва си, която задъха на я наближавала? Къде да се скрия, извикало момичето и се озърнало. Наблизо и се мирнало едно старо разклонено дърво. Втурнало се към него и протегнало ръце. Моля ти се старо дърво, старо дърво разклонено. Злата вещица ме гони. Прибери ме старо дърво, скрий ме бързо в своята пазва. Домъчняло на старото дърво за Голчечек. То разтворило широко хралопата, в която зимно време катеричката си криела уръхите, а денем долетала една комявка и там си почивала. Голчечек се пъхнала в тъмната хралопа и притихнала. По едно време под дървото дотърчала вещицата. Захванала с ногти дедере земята. Вдигнала голям вой и рев. Цяла нощ все по дървото се въртяла и не се отдалечавала. А Гулчечек притаила дъх и там останала. Щом съмнало и изгряло слънцето, вещицата се изплашила от светлината и избягала в тъмната гора. Тогава Гулчечек се измъкнала от хралопата, поклонила се с благодарност на старото дърво и тръгнала понататък. А вещицата дочакала втората нощ и когато се спуснала тъмнината пак се превърнала на вълк и се вторнала последите на побягналото момиче. Вълкът подушил дирите на Голчечек и заскърцал с зъби. Моята опашка, ръжен сноп с нея ще те помета. Питките ми дай назад или щъм като те хвана на ще ми станеш. Голчечек чула заканата на вещицата и приманяла от страх. Зауглеждала се насам нататък. Насреща и се шернала равна полянка, сред полянката видяла малко бистро езеро. Наближило момичето до езерото и захванало да му се моли. Вещицата ме настига скриме езерото, езеро да обоко се от сърце. На езерото мъчняло за злочистото подгонено момиче и то мигом решило да го спаси. Развълнувало се зашумяло и от всякъде го обгражило с дълбака водата и чевещицата не успяла да се доближи до девойчето. Вълка цяла нощ драскал камъните на брега с нокти, не давал грозен вой, забил се много чечек настигнал. Щом настъпило утрото и се показало слънцето на страхналият вълк, подвил опашка и се мушнал пак в гората. Тогава езерото прибрало отново водата си на старото място и девойчето тръгнало по сухия бряк. То се обърнало към езерото, благодарило му за спасението и тръгнало към родното си село. Вървяло, вървяло, дето слънцето превалило делеко зад планината и пак се скрило. Настанала нова нощ. С голяма мъка се измъкнала от тъмната гора. Далеко някъде съзряла своята родна каштурка и се вторнала към нея. Тя вече смятала, че се отървала от вещицата, но изневиделица страшният вълк за трети път изскочил от гората и се вторнал към нея. Моята опашка, ръжен сноп с нея ще те помета да ми питките да и да или щом като те хвана на късове ще ми станеш. Голчечек чула страшния глас на вещицата и прехъпала усни. Майчица къде да седяна? Извикала тя и се озърнала на страни. Накрай гората зърнала една висока бриза. Хвърлила се към брезата като катеричка се искачила на най-горните клони и там затрепарала като лист. Пристигнала под малко вещицата. Захванала девия страшно да скърца с зъби из ногти да рови корените на брезата. В този време от тъмнината долетял един скворец и кацнал на съседното клонче. А Гулчече го помилвала с ръка и му се замолила. Черно пиленце мила птичко на кака вземи едно косъмче от моята косичка и го носи от дома бързо мило пиленце. И като изтръгнала от косата си две черни косъмчета Гулчече ги подала на сквореца, който ги захапал и литнал към родната къща на девойчето. Щом стигнал скворецът трепнал към стъклото на прозореца и го докоснал с крила. Старият брат усетил шума на птичите крила и излязал да види какво има. На вратата, в ключалката, той съзрял две черни косъмчета. Какви са тези косъмчета, попитала братовата му жена. Конят ми е минал покрай вратата и си почесал гривата. И без да му мисли много братът посегнал към лъка на цигулката си и на место старите изпокъсани косъмчета обтегнал новите. Посвири ми! Рекла младата жена, искам малко да поиграя. Ищо мнението мъж потегли лъка върху жиците струните изведнъж звънали и запели с гласа на голчечек. Ръченица не свири и кръст ме заболя и не тропай с крака, челото ме заболя. Братовата жена очудено спряла играта, чуваш ли как цигулката свири и говори с човешки глас. Тя не иска ръченица и не може да търпи тропа не скрака. Братът посегнал с пръсти към жиците на лъка и станало чудо. Цигулката сама запяла с гласа на неговата изгубена сестричка Голчечек. И я е излез братко погледни онази бреза висока. Най-горе братко ще видиш твоята сестра Голчечек. А долу покрай брезата се върти една вещица вещица люта очица. Остави бързо свирнята и тичай да ми помогнеш. Бретът като чул тези думи пуснал цигулката и скочил навън грабне ледна тояга, метнал се върху коня и препуснал към брезата, която растяла край гората. В тоя време вълчицата прегризала с заби корените на дървото и то се разклатило, за малко да падне заедно с девойчето. Изневиделица делица изтрополил конят и Бретът замахнал стоягата. Ударил вещицата и тя паднала на земята. Братът поел сестричката си от брезата на Ляна Коня и препуснал към къщи. С голяма радост посрещнали откраднатото момиче майката и бащата. И аз бях на гости. Вчера отидох, днес се върнах. Пих чай с мет и ме с банички. Всички бяха много щастливи. Синя дреха, наопак и ушита белоруска народна приказка Живял един цар, който бил голям познавач. Проводил той веднъж да ударят барабани по цялото царство. Слушайте хора, викнал глашата я. Който се умее да избяга от царя и да се скрие ще получи половината царство. Намерил се между народа един такъв човек. Той се наричал синя дреха, наопак и шита. Явил се в двореца пред царя и рекал аз царю мога да и да се скрия, че ти няма да ме намериш никъде. Добре, изгледал го царят, ако смогнеш да се зриеш от окото ми половината царство ще бъде твой. Не успееш ли ще накарам палача да ти отсече главата? Приемаш ли? Приеман. Подпиши се, викнал царят. Подписал се синята дреха, наопак и, и захванал да се укрива. Докато стоял пред царя той бил на пет петюночага, нощъм се вторнал по двора, неусетно се превърнал в черна катеричка. Додето се промъкне под пътната врата, мигом станал бял хирмел и излязъл на полето, полетял стремително превърнат в зак. Бягал, бягал, бягал, преминал границите на девет държави и се намерил в десетата. Пред очите му се шернала една безконечна ливада. Нагазил зайкът в ливадата и се преобразил на три шарани цветенца. Царят не проводил никого да го гони и да го търси, е на другия ден бръкнал в едночек медже, където държал вълшебната си книга, разтворил я и заговорил, докато беше пред мен той стоеше като на пътю ночага. докато тичеше по двора той се превърна в черна катеричка, докато мине под пътната врата ми гумста на бял хирмел щом излезе на полето видях го вече превърнат в зайк. Отмина девет държави и се намери в десетата. Там се изправи сред една безконечна ливада на гази в нея и неосетно се преобрази на три мънички цветенца. Рада и мой, поскоро идете в десетата държава, намерете ливадата, откъснете цветчетата и ми ги донесете. Дигнали се царските хора, полетели не прехвърлили девет граници и се намерили в широката ливада на десетата държава. Там видели моничките цветенца, откъснали ги, скатали ги в една кърпичка и бързо се върнали назад при своя цяр. Щом царят разгънал кърпичката пред него се изправил на пятият юночага. Есиняри, заможе ли да се укриеш от мене, попитал го царят. Първия път не можех. Позволи ми царя още веднъж да се скрия. Царят кимнал с глава. Може, рекал той. Синя риза, наопак и шитът, докато стоял пред царя, бил на пътюночага, нощом се вторнал по двора, мигом се превърнал в черна катеричка, додето се промъкне под вратата, станал бял хирмелин и щом хукнал нивите. само ушите му стърчали, той бил вече заек. Бягал, що бягал преминал границите на девет държави, прехвърлил се в десетата и там се спрял пред едно езеро, което било покрит узмъх. Отгоре мъх, отдолу вода. Скочил във водата и за един миг се преобразил на риба къстор. Добрал се до самото дъно на езерото и там останал. На другата сутрин царят отново бръкнал в чек меджето, извадил вълшебната книга и започнал да нарежда докато беше пред мен, той стоеше като на пътюна, чага по двора и стича като черна катеричка под вратата, се провря като бял хермелини и снивите видях само заешките му оши потъна през девет царства в десето, там се преобрази на риба къстори и се потоли в дъното на езерото покрито с мъх. Хей мойрата и поскоро идете през девет царства в десето. Почистете мъха от езерото, хванете рибата. Както заповядал царят, тъй направили царските слуги. Прехвърлили девет граници, отишли в десетата държава. Намерили езерото, почистили всички, амах хвърлили мрежа в дълбоките му води, измъкнали рибата Кустор, загърнали я в една кърпичка и бързо я отнесли на своя цар. бе синя дреха, На шита майче, и втория път не може да се скриеш от мене. Извикал царят, когато младият мъж от риба се превърнал пак на човек и се изправил пред царските очи. Господарю, позволи ми да се скрия още веднъж. Царят бил в добро разположение и махнал с ръка. От мене да мине, викнал той. Мамъкът докато стоял пред царя, бил на пътюночага и изтичал по двора като черна катеричка, промъкнал се под вратата като бял хермелин, хукнал през полето като заек, преминал девет царства, отишъл в десетото и спрял пред един много стар дъб, който с корените си навлизал в земята, а върховете му стигали до небето. Заекът чевръсто се метнал нагоре по върховете на дъба. Там той се превърнал в игла, набил се под кората на клона и затихнал. Тък му в и време от някъде долетяла птицата Нага и издъха си усетила, че под кората на дървото има човек. Кой се е потолил тука? Попитала тя. Аз, отвърнал синята дреха. Защо си се наврял под кората? Крия се. От кого? Ние с царя познавач играем на криеница. Аз бягам, а той ме търси и намира. Ако и този път ме намери, ще ми отреже главата. Аз мога да ти помогна, рекла птицата. Скрий ме добра птичко. До края на живота си ще ти бъда благодарен. Тогава птицата Нага и е го превърнала в мъничка бълха, прибрала го под крилото си и отлетяла към двореца на царя познавач. Влезла през отворения прозорец, затрепкала с крила и изтърсила бълхата в пазвата на царя, който още спял. Щом се пробудил и си измил, очите царят разтворил вълшебната книга и започнал да говори. Напреда ми той беше на пътю, но чага по двора чеше като черна катеричка, под вратата се промъкна като бял хермелин. Хукна. През полето, вече превърнат в зайкот И да през девет царства в десето, стигна големия дъб, който е пуснал корените си в земята с върховете си стига небето. Там зайкът се изкачи нагоре, превърна се в фигла и се навря под кората на най-горното клонче. Идете по-скоро, Мой рате, и отсечете дъба, който е израснал през девет царства в десетото, изгорете го и намерете игличката. Вторнали се царските слуги, намерили дъба, отсекли го всичките му клони, превърнали на пепел, но никаква игла не намерили. Върнали се пак при царя, наведени глави, не намерихме синята дреха, наопаки шита. Как тъй може да я няма, гневно извикал царят. Няма и туто. Царят излязали е до сан на прозореца и се провикнал, хесиня дреха, наопаки шита. Заповядвам ти я се пред очите ми. А бълхата отговорила с танко гласче под царската брада, ще се явяно понапред събари генералите си. Царят като чул гласчето захванал да се оглежда. Въртял се насам но синята дреха никъде не се е виждал. Отново погледнал големият познавач през прозореца и пак се провикнал. Синя дреха излез пред мене. Ще изляза, отговорила бълхата, но искам най-напред да събереш генералите си и пред тях да ми припишеш половината си царство, защото те познавам и не ти вярвам. Ти можеш да ме измамиш, ако няма свидетели. Царят отстъпил, защото нямало какво да прави повикал генералите си и пред тях написал царски указ, който отстъпил половината си царство на синята дреха. Сложи му печат, извикало гласчето изпод брадата. Штъм царят ударил печата из бълхата скочила на земята и се превърнала в напет юночага. Ето ме и мене, извикал синята дреха, на опакишита шита посегнал с десницата си и прибрал царския указ. Прибрал си го в джоба и си тръгнал. От този ден царят престанал да играе на криеница със своите поденици. Петимата братя – китайска народна приказка Далеко-далеко на бръга на южното китайско море в сиромашка бамбукова колиба живеела една майка, която имала петима сина – лю първи, лю втори, лю трети, лю четвърти и лю пети. Петимата братя си приличали един на друг като пет капки вода. Рождената им майка често пъти не можела да ги разпознае и Лю Първи наричала Люпети. Но всяко едно от момчетата имало своя дарба, която го отличавала от братята му. Лю Първи като се неведел на бръга и захванел да пие вода можел да погълне цялото море и пак да го излее от устата си ако поиска. Лю Втори влизал в буйно накладено огън без да се опари. Лю трети можел да си протегне краката и да ги удължи колкото пожелае. Лю четвърти имал глава дето сабя на че защото била поека от желязото. А най-малкият Лю пети разбирал езика на птиците и на животните и можел да разговаря с тях както с хората. Майката много се радвала на синовете си, защото били работни момчета, живеели задружно и се облегали един на друг. Всеки се трудел да припечели нещо. Лю първи мятал изкусно мрежи и изкарвал от морето големи риби. Лю втори събирал сухи кедрови клони и ги мъкнал в къщи, за да наклада майка му огъня и изпече рибата. Лю трети обработвал оризовата нива, Лю четвърти жанял пшеницата. А най-малкият Лю и бил пастир на домашните овце. И додето стадото мирно хрупало травица, овчарчето разговаряло с птичките, бягвало се със сърнетата и на гонаница с зайчетата, които не се бояли от него и сами се навирали в ръцете му. Веднъж върху морския бряг, където живеели братята, пристигнал един ловец въоръжен тежък лък колчан провесен на кръста и остри страли в колчана. Шапката му била накичена с пълново перо. Той бил господар на целия кри и от време на време бродел по горите да стреля диви животни, за да си упражнява ръката. Накрай гората ловецът видял едно момче с остро върха от ризова слама седнало на тревата, а до него лежала кротичко млада дива козица, сложила глава на коляното му. То било люпет и най-малкият Ловецът шъмзърнал за драмалата козица колени чел на земята, опанал лъка си и насочил стрелата към рогата горска жителка. Без да се майнито миг люп и тихо прошепнал на кози език, бягай козички, е защото он е звяр ще те убие. И преди стрелата да звъне пъргавата коза, припнала направила два големи скока и се изгубила в гората. Нещеш в този време от горската самотия показал рогата си един стар елен и тръгнал бавно към ловеца без да го забележи. В очи на злия човек светнал пламък и той насочил стрелата си към голямото животно, но момчето извикало на еленски язик. Спасявай се! Еленът мигом се обърнал назад и изчезнал. Изневиделица изскочили три весели зайчета и заиграли хоро около овчарчето. Ловецът тръгнал към тях за пънат лък. Бягайте, палави зайчета, извикало момчето на заешки език и Те се пръснали на където им видят очите. Злият ловец като разбрал, че още не може нищо да убие, защото овчарчето е приятел на дивите зверове, целият се зачервил от гняв. Пао новото перо затреперало на шапката му. Хвърлил лъка на земята и плеснал три пъти с ръце. Мигом дотърчали неговите войници въоръжени до заби. Хванете го, извикал господарят и показал с пръст към малкия лю. И щом войниците овчар, овчарчето гласът на разгневания ловец екнал повторно, вържете му ръцете. Отведете го в зверилницата и го хвърлете на свирепия гладен тигър, да го разкъса. Войниците изпълнили заповедта на своя господар, вързали ръцете на Люпет и го отвели в зверелницата. Щом отворили желязната врата на клетката и блъснали вътре безпомощното момче всички си закрили очите за да не гледат как тигърът ще го разкъса, но като ги отворили пак войниците зинали от очудване, малкото момче спокойно с с звяр на тигърски език. като той слушали радостно въртял опашката си. Господарят видял всичко и още повече се наежил. Прехвърлете момчето в тъмницата, креснал той на войниците си. Заповядвам още от репала, че да му отсече главата с стоманения меч. Войниците отвели Монечкия Люв в тъмницата, която била оградена с каменна стена, висока пет човешки боя. Щом заключили вратата малкият затворник обърнал очите си към небето и видял едно птиченце, което хвърчало наблизо. Люпети заговорил на птичи език и се помолил на крилатата гадинка да литна към бъмбоковата колиба на морския бряг и да отнесе едно писъмце до братята му. В писъмцето пишало, мили братя лата ми на помощ. Злият господар заповяда да ме заключат в тъмницата и отреще ми отсекат главата, ако не ми помогнете птичето литнало с писъмцето в човката си и го отнесло на братията. същата нощ се вдигнали двама от братята, Лютрети и Лючетвърти. Слезли в града и спрели пред стената на тъмницата. Лютрети казал на Лю четвърти, не стана по тайна доба. Пазачите са заспали. Качвай се на гърбам и да те прехвърля през стената. Лю четвърти яхнал брата си през раменете. Тогава Лютрети протегнал краката си и ги удължил пет човешки боя. Прекрачил високата стена и влязал в двора на тъмницата. Оставил там брата си с желязната глава дето не я сеча взел мъничкия на раменете си и го изнесъл навън. Тъмничарите не разбрали, че е извършена подмяна, защото Лючетвърти приличал до сущ на Люпети. На другия ден тъмничарите помакнали Лючетвърти към градския площад, където го чакал палачът с тежкия стоманен меч да му отсече главата. Целият град се събрал да види жестокото наказание. Лючетвърти си навел главата. Палачът замахнал с страшна сила, но когато ударил шията на момчето, която била пояка от мечът се строшил на парчета и в ръцете му останала само дръжката. Господарят побъснял от ярост и заповядал да отведат момчето върху една висока канера и да го хвърлят отгоре в бездънната пропаст. Вечерта по същото птиченце Лю четвърти изпратил писмо добрата си Лю трети, поскоро да дойде на помощ. Лютрети дошъл след полунощ. Одължил си краката през стената на тъмницата, помогнал на бреда си да излезе на свобода и сам той е останал на мястото му. Щом се разсъмнало тъмничарите повели затворника към високата стена без да забележат, че той не е същият лю, чиято ще я излезла по яка от желязото. Отвели го на канерата. Тя била много страшна който паднал от нея в пропаста жив не оставал. Палачите надвесили момчето и го блъснали. Но Лютрети не трепнал нито се оплашил. Той само протегнал своите чудни крака, удължил ги додето дето стигне дъното на пропаста и стъпил на здрава земя. Главата му останала горе. Хванете го за ръцете, развикал се господарят. Изтеглете го и пак го натикайте в тъмницата а утре накладете голям огън и го изгорете жив. Тъмничарите издърпали Лютрети от пропаста и додето го теглели нагоре, той пак скъсил краката си. Заключили го в тъмницата, но през нощта Лютрети прескочил стената, отишъл си вкъщи и скоро се върнал с брата си Люттори. Сложил го на раменете си, прехвърлил го вътре и го оставил на и своето място. Люфтори, ако си спомняте, не се боял от никакъв огън. и на другата сутрин, когато слугите на злия господарство варили на площада, десет коли сухи дърва направили кладея, запалили уначното момче, дочекало палачите да го хвърлят, а само скочило в огъня. И когато пламъците угаснали целият народ, който се бил насъбрал да гледа грозното зрелище, останал поразен. Въглените вече били побелели, а момчето се непокътнато и се усмихвало. Какъв е този човек, ревнал господарят, дето тигър не го яде меч, не го сече в пропаст, не пада и огън не го гори. Де се е чуло и видяло един господар като мене да отстъпи пред едно просто селско момче? То трябва да загине. Вържете му камък на шията от краите го в морето и го хвърлете на морското дъно. Там да остане. През последната нощ най-големият брат Лю заел мястото на своя брат в тъмницата и зачакал. Щом се разсъмнал два кораба, опънали плътна и отплували в морето. На първия кораб тъмничарите водили Лю с свързани ръце и камък на шията, а на втория се бил настенил жестокият господар с чиновниците си. Насред морето тъмничарите хванали вързаното момче и го хвърлили в дълбочините. Но то не се удавило, а разтворило устата си и захванало да смуче водата. Господарят и неговите чиновници от другия кораб забелязали, че морската вода бързо намалява, и подводните канари се оголват. Всички пожелтели и се разтреперали от страх. Двата кораба спрели върху острите подводни каманаците, и като не могли да се задържат, прави се преобърнали. В той време Лю първи изсмукъл всичката морска вода, излязъл на високия бряг и пуснал водата пак в морето. Напълнил го. Зашумели вълните, но прекатурените кораби не се изправили. Морската стихия погълнала завинаги злия господари и неговите чиновници, които останали на морското дъно. А народът с голяма радост посрещнал спасението на чудесните братя Лю. Ледени и Дантели, китайска легенда. Живяла някога в далечната Корея една девойка на име Оксун. Тя била такава майсторица, каквато нямало нито в страната на утринната свежест, нито в земите, където растат стройните кедрови дървета и хората е да турист на место хляб. Чул за нейното изкуство тогавашният цар и заповядал на прислужниците си да му доведат необикновеното момиче. Прислужниците яхнали най-бързо ходите си коне и тръгнали да изпълнят царската заповед. Под яр три дните се върнали в царския дворец и пред царя и царицата се изправила самата майсторица Оксун облечена в одежда и стъкана от куприна нежна като сребърна мъглица заболила млада пролет на гора в която духа кротък ветреци се чуват гласове на току-що пробудени птици. Царят отворил широко очите си, а царицата плеснала с ръце и попитала момичето, кой направи тази чудна дреха? Аз! Тихо прошепнала девойката и скромно навела очи към земята. Можеш ли да измайсториш втора дреха, която да няма равна на себе си и да надминава твоята по хубаст? Мога, отвърнало момичето, но ще ми бъдат потребни цели три години. Ще чакам. Извикала с властен глас царицата и поръчала да отведе Токсун в царската подземна работилница, където имало конци усукани от злат огранчета от сребро поценни камъни събрани от цял свят. Само едно нямало, слънчева светлина не влизала от никъде. Подземната работилница се намирала на морския бряг и там отзори до мрак се чувало само обученето на морските вълни, които се блъскали с страшен грохот, обливали край брежните камъни и отихвали само за един час в полунощ, когато месечината огревала заспалия царски дворец. Младото момиче пристъпило плахо в полумрачната работилница, запалило една восъчно свещица и се заловило за работа. То не се докоснало до царските съкровища, а поискало да му донесат само две плетачни куки, направени от слонова кости. да му съберат паяжените, които бляскат озарени от слънцето и трепкат лъхнати от най-кроткия полах на галъбовите крила. Три години дайна ми нощем заключената в подземието девойка се трудила и спяла всичките песни, които знаела от майка си, измислила си нови още похубави, каквито никой човек не е слушали, жадувала за нощните часове, когато морските вълни затихвали и спокойствието навлизало в нейното тревожно сърце, а сънят затварял клепките на очите. Минали три години един ден Оксун повикала главния надзирател на работилницата и му предала своето ръкоделие, да го поднесе на царя и царицата. Ток било дантела изплетена от паяжина, трепетна и нежна, която падала върху човешката коса, като застинала морска пяна. Царят останал потресен от нейните изкусни ръце, а царицата преметнала дантелата върху раменете си и станала похубава от всичките жени на земята. Тя се огледала в бистрото езеро на градинския фунтан и дигнала молещи очи към царя. Ти си могъщ, рекла тя, "Господарю мой направите и че занапред никоя жена да не може да получи такава ден Само аз да я нося. Жестокият цар, който лишил девойката от светлина, кимнал с глава с което искал да кажа, че е готов да изпълня молбата на царицата и повикал главния палач на двореца. Отнемете и очите. Заповядал той, за да не може никога да изплете друга дентела като тая, която е изплела. Вторнал се царският палач в подземната работилница, но какво заварил. От тригодишното денонощно напрежение в полумряка девойката съвсем ослепяла, докато свърши дентелата. Очите изели като пресъхнали кладенци. Прехапал усни палачът и се върнал пак при царя. Попитал го, какво да правя с нея. Хвърлия на тигрите. Тя заслужава голяма награда, викнал гневно царят. Но когато злодеят блъснал невинното даровито момиче в зверилницата на гладните тигрито, протегнало ръце към тях да ги помилва по главите и кръвожадните зверове мигом се окротили. И до ден днешен през зимните нощи Оксун ходи невидимо от къща на къща и рисува по стъклата на прозорците уния чудесни ледени дантели, които много напомнят нейното някогашно ръкоделно майсторство. Свалено от моята библиотека, ащата па, двоеточие, черта черта, тшитенка, точка инфочерта черта бук, черта 215 1, 5, сканира, разпознаване и редакция, наме 2009 година издание, Ангел Кареличев. Приказки от цял свят Издателство Пан 1998